Senhoras, hoje dia seis de fevereiro de 2022, o nosso programa de número 868 e vamos fazendo um belo do um programa com o nosso amigo Fábio Muniz. Bom dia, Jorge Reis. Odiel Barbosa, bom dia a queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CDs na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito. Vamos agradecendo também as Casas Espíritas, Associação Maternal Espírita AME, Grupo Espírita, Fraternidade Espírita, não, Grupo Espírita Anjo Ismael, Casa do Caminho, Grupo Espírita Francisco de Assis. Santo Espírito, Luz e Vida e Fraternidade, Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelan. Como ele falou, hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo Fábio Dionise, né? O Fábio que acaba de lançar o livro, o livro que fala sobre os abismos, né? E é sobre isso que nós vamos conversar. E onde é que o Fábio tirou? essas informações que não é um livro de romance, né que a gente está acostumado a com os livros de romance falar de trevas, falar de abismos, é, mas no caso é pesquisa. Ele foi buscar lá no um monte de lugares para comprovar a existência desses abismos. Hoje a gente pode perguntar até quando é que surgiu o inferno aí, com certeza porque inferno, inferno fica nesse lugar. Quando é que surgiu o inferno? como é que então são, eu tenho certeza que se a gente souber Fazer as perguntas bem colocadas porque o livro é grande, né? Então, para a gente não ficar perdido, vamos pedir a intuição e de vocês também para perguntar para o Fábio as coisas certas para ficar bem elucidativo o nosso programa de hoje. É... Então, nós vamos passando aqui agora para o Rodrigo. Rodrigo, lembrando antes que o telefone está funcionando, né? O Tião está lá no telefone que é 1239213009, vocês podem ligar também para fazer pergunta, para mandar algum recado, alguma coisa assim, tá bom? Bom dia a todos, bom dia Rodrigo. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só invertendo aqui para mim, para os nossos queridos vivencianos que estão escutando, assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelo Facebook, os vivencianos, é, e também quem está aí pelo Instagram, TikTok, todas as demais redes sociais, e também pelo Spotify, né? quem vai escutar esse programa aí pelo nosso podcast, a gente já deixa aqui um, um bom dia, boa tarde, boa noite, que pode ser, escutar a qualquer momento, qualquer horário é, esse programa. Então a, a, eu quero deixar aqui também o, é, o convite para vocês entrar aí no TikTok, a gente tem mostrado aqui os bastidores do programa Vivência Espírita, então a, é só entrar aí ou, ou apontar o celular aqui no QR Code, é, seguir que aí a gente sempre está transmitindo aqui, passando é, um pouco aqui da Rádio é, Vivência Espírita. Ah, e vocês que estão ligados com a gente, eu quero já deixar um alô para as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, os ouvintes da Rádio Espaço Espírita, da Rede Doutrina e da Web Rádio Semente de Amor. Também quero deixar um alô aqui para os nossos é, telespectadores ...também que está do Youtube... ...do Recanto da Prece... ...Eurício é ...que está participando conosco lá... ...A Bete, a Érica, Leandro... ...Maria, a Anésia Santos... É, ...já estão ligados conosco... O ...pessoal do TV... É, ...Nosso Lar... lá de Vitória da Conquista, Bahia... ...também está conectado conosco... ...e o Portal da Luz... ...que está conectado via Youtube... Uh, TV Espaço Espírita também de Barra Velha. O Espaço Espírita tem a rádio e a TV. A uh, quem está conectado, quem está participando conosco aqui já no YouTube, é o Ari Rangel mandando bom dia, a Regina Spack, a Fabila Pasolini, o Daniel Rosa, o Rodolfo Elanchandrino, Rosângela Menezes. A Rosana Ali, lá do Jeff, Milton Baruel, participando A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, junto com o Rivail A Derli, a Elida Silva, a Marta Mara, lá do Paulo de Tarso, está aqui participando Daqui a pouco a gente vai comentar aí também, para dar divulgação é, O Luiz Forcato, nosso amigo Forcato, está conectado conosco A Claudinha Oliveira, o de lá de Uberaba, escutando lá do Lar Espírita Pedro e Paulo Marta Santos, Cleide Bessa, Ruth Silveira, Adriana Aparecida, Daisy e o Francisco Lopes participando aqui conosco No WhatsApp No WhatsApp aqui tem o Marcelo que está ligadinho conosco também O Iramir lá de Salvador na Bahia, o Marcos Fugai, nosso irmão Marcos lá de Santos E o Barbosa, nosso irmão Barbosa da Framã, Fraternidade Maria de Nazaré Um bom dia, dando um bom dia aqui a todos nós Legal, né? quem entrou aqui também foi a Valéria Plezani e o Benedito Figueiredo mandando bom dia aqui a todos é, participando lembrando que a gente também está no Facebook a Dora Pereira já está lá no Facebook assistindo a gente então a, não tem desculpa para não assistir, né Jorge? Uhum. Tem... não, tudo quanto é mídia aí tem Toda mídia tem, tem aí, mídia aí tem. que eu não sei nenhum nome <risos> tem até o Twitter. Uhum. O pessoal do Twitch também tá quer mais jogos, né? Então pode ter alternativa de assistir o Vivência Espírita lá. Carlinhos, passar para você. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Você esqueceu do Aécio o César, do Daniel Rosa, Maurício Fernandes, que o Aécio está perguntando e eu? O S já é de casa, já é trilheiro, né? Eu você mandou mensagem, você mandou mensagem e eu não falei nada. Mas brincadeiro, o S es sempre está aí também participando. E o Daniel, o Rosa eu falei sim, tá? <risos> tá bom. Bom dia, família Vivenciana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião. Bom dia, esposa do nosso Fábio Dionise. Cristina. Eu. Cristina. Eu... É, sejam todos bem-vindos do. ao Roberto, filho do Tião, uhum. Eu, Tião. Oh, Legal, Roberto, seja bem-vindo Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus Fazendo a leitura de um minuto de reflexão de Jorge Reis Pela editora Fábio Dionísio Não, opa, você está mudando o nome da editora aí o, o dono da editora chama Fábio Dionísio Mas a editora é só Dionísio né? Você já está colocando a editora Fábio Dionísio? É que eu já estou bajulando aqui. É o item 60 Quero conquistar amigos e sem distinção amar Pois sei que a colheita é a resposta do que eu nesta vida plantar Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, buscando nesse momento a nossa, o nosso religare com o plano maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo nesta manhã, de mais um dia de aprendizados com o nosso irmão Fábio Dionísio, que vem discorrer sobre a sua mais recente obra espiritual, o que está escondido nos grandes abismos. Que possamos, neste momento, Senhor Jesus, preparar todas as perguntas para Simão, que vai estar aqui hoje conosco, dando-nos a orientação e esclarecimento que tanto buscamos sobre essa doutrina maravilhosa. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa de Vivência Espírita de hoje, rogando.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 Fábio Alessandro Romano Dionísio nasceu no Rio de Janeiro, aposentado como diretor de engenharia para a América Latina da Dupont, é diretor da editora Dionísio, diretor do IPEA Treinamentos, presidente do Centro Espírita Recanto de Luz e, e Pronto-socorro espiritual em Manchela, de Ribeirão Pires. Tem 11 livros publicados, escreve artigos na revista Internacional Espírita e, tam, é, e também responsável pela Folha Espírita Carbachut, que é um jornal lá de Ribeirão Pires. Bom dia. Fábio Dionísio. Bom dia a todos. Muito obrigado por pela oportunidade de estar aqui compartilhando de um assunto que a espiritualidade, pelo menos lá do Recanto Luz e Manchela, tem uma preocupação grande a respeito. E obviamente que eu acabei comprando uma briga desgraçada por causa desse livro e por causa do tema, obviamente, né? Por causa. Muita gente não ficou satisfeita com a publicação desse livro tá aí o livro né abismo o que está escondido nos grandes abismos né? e a gente vai sortear o livro também né Jorge vamos sortear dois livros do Fábio hoje que o pessoal já pode dizer né? eu quero participar do sorteio do livro esse né o que está escondido nos grandes abismos e também o outro anterior que é os dois pilares mostra aí os dois pilares né que que o Fábio Opa. tá no os dois pilares Não, Não, foi. Agora foi Esse aqui também foi lançado O Fábio já você tinha lançado ele antes Mas como ele trouxe um para mim repetido Que ele já tinha me dado o outro Aí nós trouxemos para sortear esse aqui também Então são dois livros do Fábio hoje é, E hoje também nós vamos fazer o sorteio Do pessoal do Instagram A camiseta, Sim, né? Exatamente, tá, ainda dá tempo de participar Então entre uhum. lá no Instagram É, entre nossa vivência espírita sem acento do junto é, e participe comente lá o, ainda dá tempo até o meio do programa ou o finalzinho do programa a gente vai sortear exatamente Fábio então nós tínhamos falado aqui no começo sobre a, é, a gente vê muito esse assunto em livros de romance né principalmente fala muito de umbral fala muito de de, de trevas de abismo dessas coisas que a gente acaba misturando tudo uhum. e mas É, o que que levou você a fazer esse livro que no caso seu o livro é diferente é um livro de pesquisa não no um, um livro de romance é um livro de pesquisa para gente estudar mesmo e conhecer o que que tá por trás de tudo isso e né é. O que que levou você a fazer foi, esse trabalho foi um fato muito curioso é, minha eu sou tenho o um segundo casamento no primeiro casamento tive uma sogra obviamente e ela estava Terminal mesmo, era questão de horas para desencarnar, eu e a Cris. Fábio, inclusive eu não posso perder a piada, inclusive disse que o pior não é você casar duas ou três vezes, o pior é ter duas, três ou quatro sogras, né? é? <risos> Mas agora volta à seriedade. Eu sei que você gostava <risos> muito dela. Então eu, eu tenho uma característica interessante. Eu, é, as duas sogras que eu tive, na verdade, são como continuação de mães, uhum. né? Então eu costumava dizer que eu tinha duas mães e agora costumo dizer que eu tenho três mães, né? Obviamente que a primeira está em primeiro lugar, uhum. né? E, a, e ela que não me ouça. <risos> e, a, e eu fui visitá-la, inclusive a Cris, nós já éramos casados, fomos visitá-la e tanto que ela veio a desencarnar no dia seguinte e ela tinha uma das filhas que inclusive mora nos Estados Unidos estava presente é, nos últimos momentos e ela falou ah, ontem a, a minha mãe né a, a minha sogra ela psicografou e nós não sabemos para quem que é essa psicografia aí ela me falou me deu e falou assim mas você não quer dar uma olhada ver do, do que se trata coisa e tal Eu vi, e eu, eu vi que era para mim, né? Mas sabe como é que é? Tava para desencarnar, fala a gente tem que tomar cuidado, né? Fazer uma psicografia numa situação, porque ela teve um momento de consciência, fez a psicografia e voltou à inconsciência. E lá dizia, né? Tá inclusive escrito na contracapa que para que eu não é, não não para que eu eu estudasse a questão dos abismos, não me furtasse a descobrir o que está escondido nos grandes abismos. Falava lá que a força da escrita é fabulosa, né? Que é importante a gente escrever, porque ela tem na realidade é um, um poder que fica lindo, elevado, é Um livro permanece, né? E para que eu não desistisse nunca que eu Que eu, que eu deveria escrever esse livro Eu achei, bom, aqui eu não sei né? É, é uma situação esquisita Inusitada, véspera da, do desencarne Mas eu achei o assunto muito interessante Por quê? É um assunto que eu praticamente não sabia nada A gente tem algumas citações né? Inclusive não André Luiz Mas que a gente nem repara na hora né? A gente estuda muito a questão do umbral A gente repara muito o umbral Nas obras de André Luiz Mas não, não sabia nada. Falei, ah, pelo sim, pelo não, eu vou estudar, porque é importante. né? É um assunto que eu deveria é, estudar, conhecer um pouco melhor. Aí eu comecei toda toda a pesquisa nas obras clássicas. Não vou sair da doutrina nenhuma vírgula. né? Eu pesquisei Allan Kardec e as revistas espíritas. Em Allan Kardec e revistas espíritas, praticamente não encontrei nada. Algumas citações, tem muitas citações a respeito de regiões... De trevas mas fica muito difícil você separar o que é umbral do que ele considera trevas o do que eu considero trevas né muitas vezes a pessoa usa a palavra trevas mas está se referindo a umbral né então isso não é conclusivo então tem que tomar muito cuidado para a gente ser muito bem correto né nas conclusões muito muito específico Depois eu fui para André Luiz. Mais uma vez, acho que pela décima vez na minha vida, eu estudei toda a obra de André Luiz e eu fiquei fascinado. Que eu encontrei muita coisa lá, muita citação. Não tem muita, não tem muita coisa desenvolvida. Ele mesmo cita que ele não teve é, autorização por ele não estar preparado para entrar nos precipícios. Mas ele esteve em duas, três ocasiões em caravanas a trabalho ou o estudo em que o pessoal foi para os precipícios ele ficou na região em cima né claro ah, é só para parece que muita gente estuda as obras de de André Luiz né é, o que o Fábio está falando é o seguinte porque muita gente assistindo espera aí o André o André Luiz nunca teve em trevas, em abismos As zonas que o André Luiz andou foram só purgatoriais, digamos assim. Por isso que chamam muito de umbral, são as zonas purgatoriais. É, naquela passagem que ele encontra com o avô dele era justamente uma incursão que as pessoas tinham feito ao abismo, né? Tinham feito ao abismo e não deixam ele ir. Ele fica esperando. E lá ele, ele espera lá, digamos assim, nos portais ali do, de, um, de, um, de uma zona dessa abismal. E o avô dele vem de lá para cá com a turma de gente grande. Ele encontra com o avô dele e faz um resgate do avô dele lá em cima. Mas ele não teve autorização. Então, se o André não teve autorização para entrar no abismo, você imagina o que, que tem lá. Uma pessoa que a gente sabe que está preparada para falar tudo que a gente precisa. E a gente acha que o André Luiz falou tudo para nós que não, não não temos nem tempo de estudar todas as obras do André Luiz Direito e ver a grandiosidade que é imagine se ele resolvesse mostrar abismo e trevas para gente como é que seria né exato e ele volta depois com o com Chico e Egorina cunha com com Lúcio né a falar sobre as esferas espirituais num livro imagens do além né que no segundo livro inclusive que tem algumas imagens inclusive eh, desenhadas em que fala das esferas subcrostrais. são cinco né e, embora o próprio Chico falou nós estamos está dividido em doze mas não quer dizer que sejam mais elas são muitos né na verdade são infinitas esferas que se interpenetram mas vamos dividir dessa forma uma forma classificatória foi a primeira vez que surgiu a história do Umbral se dividir em três Né? Umbral grosso, umbral médio e umbral que eu, eu, Fábio, chamo de light, que é onde é que fica o nosso light porque é o mais levinho, é o umbral mais levinho, apesar que tem umas descrições daquela região que são complicadas. Mas aí devo muitas pesquisas, que depois eu volto sobre elas. Mas o que mais importante para mim, que para mim foi... Muito, foi muito importante Que no retorno das nossas reuniões de cura Embora elas não sejam presenciais O Edson voltou, o Edson, o médio Edson Barbosa Voltou a fazer os trabalhos à distância em novembro de 2020 E quando estava lá em janeiro, ele totalmente mediunizado E ele é inconsciente, vocês sabem disso e quem tá liderando esse, esses trabalhos hoje é o Dr. Xavier, na cura, né? Que é o Dr. Ar, é que é o Dr. Evandro Chagas, Dr. Professor Evandro Chagas. E ele vira para mim e fala assim: "Ah, o livro tá pronto, né? Eu tinha três prontos na hora, porque eu só não tava editando porque não, não tinha cacifo para fazer isso e não tinha como vender. Eu até eu não fui arrogante para eu falar: "Mas qual dos três, né?" Porque eu realmente fiquei na dúvida, né? Técnico, técnico tem que ter tudo matemático, né? Fala, aquele que nós pedimos para você escrever. <risos> Foi aí que eu soube que aquela psicografia era válida. Uhum. Aí eu dei uma aliviada, independente de... Mesmo que eu não tivesse sido válida, valeu pelo estudo, né? Aí falei, é, doutor, tá na hora, só que agora não é um bom momento financeiramente. Falando, é verdade, aguarda um pouquinho. Por isso que só saiu em novembro, saiu 11 meses depois e a publicação, mas foi interessante, né, como chegou a a a, a solicitação. E para mim sempre foi assim, nunca foi direto, com exceção do medicina do além, nunca veio uma coisa direta. Eles houve assim uma um interesse assim, a ah, vão faz sempre porque ninguém fala de Santo Agostinho. sabe vir assim para mim. Ah, é... <risos> Voltando um pouco A entrar nesse assunto voltando ainda a falar de André Luiz que a gente vê muito falar sobre esses locais tenebrosos aí é, mas a doutrina espírita fala de abismo e de trevas por exemplo a doutrina espírita na, na, na nossa literatura espírita especificamente para você escrever um livro desse você deve ter ido atrás e como aonde é que está escrito que existe abismo que existe trevas e alguém foi lá para mostrar para gente como é que é é a D da FEB. Uhum. No, Nos livros de estudo do EAD Tem a citação das trevas mesmo uhum. Das zonas subcrostais E aí ele se baseia é, em André Luiz Ele pega três livros Escreve alguns parágrafos A quem escreveu, né? é uma senhora, eu não lembro o nome E ela escreveu se baseando no nosso lar No Libertação e Missionários da Luz Podia ter citado mais um Mas uhum. não está citado e foi lá que definiu a existência das trevas das regiões que ficam abaixo da crosta terrestre. Uhum. Então, no próprio ED da FEB tem esse uhum. estudo. É, não tem muita coisa escrita na doutrina, na verdade. Né? É, nós temos alguns livros que são é, complicados no sentido que você não consegue provar se é ou não é. Quando uhum. você pega, por exemplo, o Rafael Ranieri. Ele tem livros fenomenais, mas na hora uhum. que ele escreveu O Abismo e a parte subcrostal debaixo do mar, é, que não se consegue provar a exatidão do que ele fala, aí ele foi zecrado do uhum. movimento espírita, né? Eu tentei fazer um paralelo, mas eu não consegui. Ou ele está muito à frente do que nós sabemos, né? Eu não posso dizer que tá errado. Não tem elementos para dizer que está errado. né? Inclusive, até, nós estamos falando de física quântica, o que ele cita e que muita gente critica a respeito daquela expansão que ele sentiu numa velocidade impressionante, é, pode ser até tentado explicar pela própria física. Mas eu falei, não consegui e não fiz nenhum paralelo com os abismos. O único trecho do Rafael Ranieri que eu fiz paralelo porque estava na Ivone Pereira e no Leão Denis Hum. Aí eu falei, ah, tá vendo? escreveu isso e isso aqui se encontra realmente em Léon Denis, num livro do Léon Denis, que o Léon Denis fala de Dante Alighieri. E, Dante, e ele fala que ele esteve Entendi. realmente nessas regiões infernais, purgatoriais e o paraíso. Uhum. E a Ivone Pereira fala a mesma coisa. Eu ia então, se eu perguntar, ele, se ele, o Martírio... O, o... Né? O Vale dos Suicidas vale do Suicida. Estaria na zona purgatorial ou na zona abismal? Assim? Não consegui uhum. ter uma conclusão a respeito Porque uhum. apesar da Ivone sempre falar em trevas é, O próprio Humberto fala sempre O Castelo Humberto, desculpe, sempre falar em, em trevas A gente não sabe se aquelas uhum. regiões são realmente abismais Por quê? Porque existem vales e, e abismos né? nesses vales também no umbral Então, disso. aí você está falando uma coisa muito legal por causa que desde o meu livro das sombras alvorecer que eu falo em regiões trevosas, <risos> mas eu mesmo não sei se tá na, se está no ser uma região infernal, digamos é. assim, é, eu mesmo não sei. Eu sei que o negócio é pior, do que, que parece que quando a gente quer é separar aquele Umbral do André Luiz que ele fala que é aquela coisa, quando você quer botar um negócio mais profundo você falar ah, é, é uma região trevosa, o abismal mas, na realidade, a gente não sabe direito fazer essa separação né, desses lugares. Isso. Porque o que, o que pode estar acontecendo é como você estava falando sobre o sobre quando Dante faz a descrição entre a separação de quem está... Quais são os pecados de quem está no inferno e quais são os pecados de quem está no purgatório. E os pecados são os mesmos, a diferença é quem está arrependido ou não já. Exatamente. Né? Então, é uma ideia muito legal e é mais ou menos isso que a gente deveria ver. Mas é para nós que somos escritores também dessa idade mais romanciados, que é o meu caso, eu falo de um lugar pior do que aquele outro que eu vi. Então, ó, aquele foi citado. Quando você quer citar um lugar pior, você fala em uma região trevosa. Quer dizer, mas não dá para a gente saber direito. Se ainda era uma região purgatorial, ou se era uma coisa mais profunda, né? Então, eu fiquei três anos numa dúvida cruel, porque tudo leva a crer que o início do, do precipismo, aquela parte que é a planície que, que vai dar para o precipício, uhum. também faz parte das trevas. Né? Tem a própria, a, o EAD da FEB, ele leva a crer que a zona trevosa começa, na realidade, na superfície está do lado da dos abismos, uhum. né? Mas eu também não consegui concluir se era ou não é tanto que depois eu falei: ó, ah, ver ou não ver. Vamos assumir o seguinte: precipício e abismo são as trevas. Uhum. O que está acima dali começam as parte a parte de relacionada ao umbral, uhum. umbral grosso. E depois vem um umbral médio e assim por diante. Também não eu não fico muito preocupado com, com isso porque o importante não era exatamente usada da precisão geográfica no, com os elementos que que a gente tem agora, mas você conclui às vezes pela Ivone Pereira e conclui às vezes pelo André que o que a, a própria região encostada aos precipícios que é uma parte superficial, já faz parte das zonas trevosas. Mas eu falei que eu não tenho conclusão com relação aos vales, porque nós sabemos que toda tudo aquilo que que é o mundo espiritual, ele é criado pelo poder do pensamento, certo? Eu posso estar num no braul e achar que tô num grande buraco, e eu vou eu vou plasmar esse grande buraco, né? Então o próprio André que não esteve nos precipícios fala em vales. Ele mesmo fala em vales. Então esses vales profundos, então eles estão no umbral. Se ele não esteve no precipício, estão no umbral. Então, se eu usar do raciocínio, é possível você ter precipícios, uhum. inclusive no umbral, porque isso é fruto da, da do desequilíbrio do pensamento dos espíritos que ali se encontram. Fábio, no, no livro nosso agora, nesse novo que está saindo agora, trajetória dos espíritos, é, eles foram em uma cratera. Né? O nome do lugar chama cratera mesmo, lá no livro. Ele tem cinco, eles têm cinco divisões a mesma cratera. Então, quem chega lá no piso, por exemplo, é um lugar que nem perispírito suporta ficar direito. De tão gelado que é, então essas coisas, mas não é um gelo igual que a gente vê aqui na Terra normal não. É uma coisa absurda. Eles têm que ir, os próprios socorristas têm que ir com equipamento especial para chegar até lá. E, e, e quem construiu aquilo foi os próprios pessoas a gente que não se perdoa. olha só que coisa interessante Isso. a pessoa chega num ponto tão grande de não não ter o alto perdão que ela acaba querendo se destruir mesmo e acaba indo parar no lugar daquele ali então é, mas mesmo assim não dá para a gente ter a definição será que aquilo lá é uma treva né será que aquilo lá é um, um lugar pior de que eu. porque quando você vem subindo nas outras plataformas vem vai diminuindo o sofrimento vai diminuindo isso. até chegar uma hora de saída ali e ser resgatado então é por etapa quer dizer o cara vai lá no fundo do abismo digamos olha que legal fundo do abismo e depois ele vai aos poucos se recuperando e saindo então é, é interessante sair essas colocações porque a gente mesmo vai aprendendo com o que a espiritualidade vai passando para gente agora eu não sei também se a espiritualidade não dá muita importância para isso para fazer essas separações também mas agora deixa eu perguntar para você mas quem inventou essas coisas quem inventou isso o lá na, por exemplo eu sei que você estudou a Bíblia também foi, foi. No, no Velho Testamento e tudo eles criaram esse negócio lá os primeiros a falarem bom a gente a gente tem a, o que é escrito né tem muita coisa que não foi registrada porque as civilizações antigas uhum. não registravam nada escrito nós temos muita informação dos gregos, gregos né? os gregos e eles tinham na realidade é, o mundo dos mortos era dividido em três zonas Né? e um deles era o Hades que era o inferno uhum. depois tinha o Campos Elíseos né e tem um terceiro aí que eu não lembro agora e que ele fazia essa divisão então quando cita por exemplo quando você vê o mito de Er de Sócrates que quem escreveu foi Platão mas na verdade quem uhum. deu toda tudo quem fez todo o trabalho foi Sócrates né o mito de Er ele fala que quando a gente vai para os mundos dos mortos se a gente chega de repente é, é, numa região em que tem umas duas escadas que sobem duas escadas que descem então tem aqueles que que estão condenados e eles descem por uma escada falei duas guarda uhum. que eu disse e do outro lado tem aqueles que sobem né em direção ao Campe Lízos ou uhum. ao Hades. né é, o Hades são regiões debaixo da Terra subcrostrais, aonde ele vai Penar por um certo tempo Por isso tem uma segunda escada hum. Sobe depois pela outra, depois que purgou Seus uhum. pecados né? Eles acreditam que nada é eterno Já uhum. não acreditavam que era eterno uhum. Naquela época, assim como aqueles Que estão subindo Eles vão permanecer um tempo talvez nessa esfera, né, que vão chamar de esfera, e depois eles descem. Quando eles voltam à superfície, eles vão para as parcas, as três parcas. As três parcas fazem, na realidade, é, tomam uma decisão do seu programa reencarnatório, na verdade você escolhe uhum. eles vão eles passam por um processo de sorteio eles vão lá pegar as tabuinhas que são jogadas no chão e, e, e fala o mito de ar er... incrivelmente você pega exatamente o que você mais precisa então na, Olha o na, conceito na, então, grego no, lá. No, no trabalho grego tem reencarnação claramente. Tem. lá tem reencarnação e a escolha do programa reencarnatório Tem a, a questão do esquecimento, por que a gente esquece. Uhum. Quando são missionários, você, eles tomam uma água, essa água de um rio, é, que é, a, é o rio do esquecimento, Se você tem que ter um programa, se você tem um programa aqui que é missionário, você toma um pouquinho de água para não esquecer muito. É verdade. Hum. Agora, se você tem um, um programa pura, puramente material, material, aí você toma muita água e vem o um esquecimento, hum. né? Aí você vem. Olha os conceitos gregos. Hum. Olha os conceitos da época de Sócrates, de, de Platão, né? E isso inclusive antes de, de próprio Aristóteles e então já começa por aí Na, no Antigo Testamento dos hebreus o, o inferno começa a aparecer no final do Antigo Testamento não havia menção de infernos e mesmo assim não é o um inferno que nós conhecemos que é que veio da religião era o Sheol Sheol eram regiões onde, debaixo da crosta da Terra Aonde os mortos se destinavam. No começo é tudo muito nebuloso. Todos vão para essa região, né? Para essa região debaixo da Terra. Só que tem algumas passagens que diz o seguinte na, na Bíblia: é tudo aquilo que está, que, que tem vida, ele fala, a vi, que existe e vê tudo aquilo que é, é, é relacionado a Deus, né? Deus toma conta de tudo que tem vida, no céu, na Terra e debaixo da terra, inclusive nas profundezas do mar, está no Antigo Testamento em dois lugares. E ele fala em vida. Que vida é essa que está na profundeza dos mares? E eu não estava falando a, a própria a própria Bíblia não fala que é um animal, uhum. né? Fala de seres, né? Então nós estamos falando de pessoas desencarnadas uhum. que se encontram nas profundezas do mar e pessoas que se encontram nas profundezas da terra. Né? Daí vai lá Então no antigo testamento tem algumas explicações De como começou a questão do inferno Como começou essa, essa Claro, uma constatação De uma realidade, que existem zonas infernais Não são eternas Mas zonas uhum. infernais E também um movimento que se criou Aproveitando para o domínio das pessoas, né? Porque a partir do medo se dominou durante muitos séculos, né? Dois milênios se dominou as pessoas pelo medo, medo de você ir para o inferno, eterno, de penas eternas e assim por diante. É, naturalmente você cai no Apocalipse. O Apocalipse, esse livro Apocalipse que eu já hum. falei aqui, é decorrência de um capítulo que eu coloquei aqui, que eu queria colocar aqui. Porque o Apocalipse é uma, de uma riqueza incrível a respeito dessas zonas trevosas, né? Só no capítulo 20 está escrito lá, um anjo desceu do céu com a chave do abismo e uma corrente e aprisionou Satanás e todos os anjos do mal durante mil anos e depois eles seriam libertados por um pouco de tempo. né? Está lá no capítulo 20, versículo 1, 2, 3 e 4, né? E que abismos são esses? Aí vem o Miramês, né, através do grande João Nunes Maia, no livro Francisco, Francisco de Assis, Assis, e fala que na verdade para Jesus poder vir para a Terra e para que não prejudicasse o trabalho do Boa Nova, foram aprisionados dois bilhões de espíritos numa região é, trevosa, né, numa região é, chamada a Cruzada, a Cruzada, inclusive, em toda aquela história. É. Então no Apocalipse você encontra o dragão Você encontra as bestas, né? E o dragão estava onde? No, nos abismos. Ele é ele extremamente bem interpretado isso em A Caminhos da Luz pelo Emmanuel. pelo Emano, obra monumental de Karl eu ainda encarnado em 1918 que ele faz um pequeno livro explicando sobre sobre o Apocalipse. Ele fala nesse livro. 1918, coisas que o Emmanuel ia falar 20 é. anos depois. 20 anos depois, com uma precisão impressionante. Então, fala sobre os grandes dominadores. Quem são os grandes dominadores das trevas? Os dragões. E os dragões aparecem em André Luiz, uhum. quando ele pergunta e lá ele na libertação. cidade... a Libertação, na cidade estranha, pergunto, ele pergunta... É, aliás, aparece não porque ele pergunta. O Gregório fala... Você está se contrapondo aos dragões e o eu não lembro agora o personagem estava com não sei se era o Alexandre eu não lembro agora que estava com com André Luiz não nós respeitamos uhum. nós somos do cordeiro mas a gente respeita é. respeita os dragões então eles são citados a nesse livro e ele faz a diferenciação ali quando ele fala É, da mãe dele, né? Da mãe do Gregório, Matilde, que, da Matilda que eles estão ali em nome dela. ele fala, nós não estamos mais juntos porque ela serve o cordeiro e eu sirvo os dragões. Os dragões, né? é. Então a gente vê a diferenciação mesmo que existe em, em, em querer destruir o cristianismo, né? Em querer em ter uma falange mesmo para destruir o cristianismo que seriam os dragões que são. É, Quando a terra apareceu, ele já existiu. A gente tem que, a gente tem que ver isso aí, são poderosíssimos mesmo, que quando a terra aparece, ele já existe, quer dizer, eles, e eles nunca deixar nada ir para frente. Por isso que teve essa, essa prisão que a gente vê no livro do Miraméis, então Francisco de Assis, o pessoal que nunca leu o livro Francisco de Assis, leiam um o livro Francisco de Assis, que é fora de série, um dos livros fantásticos que existem aí na nossa doutrina, que a gente fica pensando só que é só para contar a vida de Francisco. Não, porque Francisco de Assis foi João Evangelista... Depois ele vem como Francisco de Assis Mas ele conta toda essa parte do Apocalipse Que é muito interessante É um dos lugares que a gente entende melhor Apocalipse É no, no livro Francisco de Assis Exatamente e, e você tocou agora num ponto que é importante Eu, O grande objetivo da espiritualidade Com esse livro Escolhido Abismos É nós entendermos Como a, as trevas funcionam Para a gente também criar Se municiar de ferramentas para não cair nesse jogo. Então eles, ele, o, o que, o que existem nos abrismos? Assim, eu, eu até fiz um paralelo outro dia numa palestra. Quando você pega o mundo espiritual, você pega a esfera superior que é da governança uhum. desse planeta. Está lá, eu acho, né? Que está lá o Ismael, está lá o Ileu e assim por diante, que são os que são responsáveis por países, regiões e assim por diante. E eles trabalham de cima para baixo. Então, através da esfera seguinte que é o amor e Fraternidade eles têm os missionários que que nem o Asclepio, que a cada 700 anos reencarnam hum. né e, e assim por diante depois tem o da, o do, da esfera das Artes onde tal inclusive a Sheila tá lá o por enquanto, né? Ela não, não precisaria estar, mas ela está lá no, no mundo das artes e cultural. Onde está o Bezerra também? Ele também não precisaria estar lá. E onde está o pessoal relacionado à medicina, à ciências, coisas e tal, que trazem evolução quando Jesus permite. Então eles, eles comandam todo todo o trabalho de progresso. O grande chefe, o, o capo maior é Jesus, uhum. e através dos espíritos de uma maneira descensional, Eles atuam nesse nível aqui, que somos o, o mundo material, para que a gente cresça, e evolua. O como acontece no mundo trevoso é o contrário, mas é da mesma forma. Uhum. Onde é que estão os cabeças de todo esse movimento? São exatamente os dragões que se encontram nos abismos. Eles podem vir para a superfície? Não, não podem. Eles não têm condições de frequência vibratória, porque nós somos um grande campo eletromagnético. Né? E nós temos uma frequência, nós temos uma amplitude, uma frequência e um comprimento de onda. O que me localiza no umbral é minha frequência quando eu voltar. Deus não pune. claro que existe a punição, mas não é que Deus pune, vai lá. Você vai ficar no umbral. É, apontando o dedo para cada um. Não. Você já vai é. direto, porque você está numa frequência vibratória que só pode estar lá e não consegue subir. Você não consegue entrar numa cidade no nosso lar se você não está com a frequência. Preparada para isso Por isso que o André Luiz Precisou cair na, na real E ele realmente fazer um ato de contrição E pedir a Deus ajuda Aquela hora E aí aparece o um velhinho simpático Clarence para buscá-lo, né e fala, mas só agora que você veio? Ele fala, não, eu já uhum. sempre estive aqui. É que você não estava preparado para ser levado ao nosso lar. Por quê? Porque ele estava com uma frequência vibratória é. que não podia. Então, os dragões eles estão numa frequência vibratória que nem podem reencarnar mais. Porque se estivessem em contato com a matéria, com o corpo humano, destruiriam o corpo humano. Esses são destinados a, a, a serem transladados assim como já estão sendo transladados para mundos primitivos, que ao lá eles têm condições de reencarnar num ser primata, alguma coisa bem grosseira. Né? Então, de lá, eles comandam de forma ascensional com os prepostos deles. Quem se encontra próximos da crosta, quem se encontra num no umbral grosso, do umbral grosso já tem uma atuação direta sobre nós, Né? o próprio Carlos Baccelli fala dos da, da, dos, dos seres que saem da, do, das não das, das profundezas, profundezas é, do... mas que estão no abismo mais próximo da superfície hum. e vem atuar na superfície são seres desencarnados que está absolutamente correto hum. é assim que funciona da mesma forma que do mundo superior quer dizer, para... do mundo superior ele não está interferindo é, como dizendo assim, fisicamente a gente falando, mas É, eles estão atuando de maneira é, influenciando, né? Influenciando. Então quem está também no abismo ele consegue influenciar. Ele ele não vem, não. mas ele influencia. Tudo tem seu sua, suas, é, todas as suas falanges para trabalhar. E eu, inclusive eu, nós, in, né, Fábio? Inclusive, inclusive, é, nós. inclusive nós. Talvez principalmente nós. Então é. então a gente tem que tomar cuidado com as influenciações. Você tem aquele livro seu influenciação que eu gosto bastante, que é exatamente isso. Agora Por quem nós estamos sendo influenciado e quem que eu estou deixando me influenciar? Isso que é interessante também, porque eu posso estar sendo influenciado pelo lado bom, que é o lado que Jesus está comandando, mas posso estar sendo influenciado também pelo lado que os dragões ou qualquer outro, é, senhores do mal, é, da escuridão, sei lá quem for, cada autor coloca uns nomes diferentes nele lá, né? É, e podemos estar sendo influenciados também por eles, né? É, e esse era o grande objetivo, na verdade, que a espiritualidade quer que a gente caia a ficha e a gente perceba esse movimento e como funciona esse movimento. Né? É, eles podem também nos influenciar dessas regiões através do pensamento, porque, na verdade, não existe barreira para pensamento. Então, tem a, tem a questão da telepatia também. Uhum. Mas ocorre uma influenciação, entre aspas, físicas, através desses espíritos que não estão tão ruins mas que adoram ser malvados, né? Nós sabemos que pelo menos 4 bilhões de espíritos, segundo a Irmãs do Fogo, 4 bilhões de espíritos, eles gostam de fazer o mal pelo mal. Ele tem esse prazer. Nós somos 30 hum. bilhões aproximadamente. Eu gosto muito de usar o André. O André fala em 24, mas isso em 1964, né? É. E agora isso deve ter mudado. É porque, na realidade também, né, Fábio? Fábio? A gente sempre fica trabalhando em um terço, né? é? Em um terço. Mas se a gente tem um terço que é quase oito milhões, é. então, se for um terço, seria 24 mesmo. 24, né? 24. Mas também isso aí... Não é relevante, não é relevante. Mas o importante é perceber que tem uma, um número muito grande de seres que não estão interessados no progresso, eles estão interessados em manter a situação como está, e fazem de tudo inclusive reencarnam pessoas do mal com objetivos de, de estarem atuando em, em lugares importantes como por exemplo a igreja os templos dentro do próprio movimento Sim. espírita, nós sabemos que dentro do movimento espírita tem trevouço tem trevouço <risos> oh, tá cheio, é um lugar que eles é, é precisam isso. atuar mais Dentro de todas as religiões, Porque né? Porque são mais perigosas. É, exatamente. Exatamente. Fábio, aqui, deixou, eu, eu falar aqui. O Marcos Sugai, ele entrou aqui e está falando, pessoal, acho que a iluminação ficou melhor. Talvez possa ser impressão, mas a camisa do seu Rui ficou muito mais bonita agora. <risos> Engraçado que ele só faz média com o Rui, você percebeu, é Marcos? É, sempre ele fala do Rui que está bonito, que está isso, é, tá aquilo. O Marcos né? O Marcos ele ele é meu fã. Então, exatamente. É. Agora eu não sei se ele tá usando o óculos agora ou não tá ainda para poder ver direito as coisas, né? Não, mas na na realidade nós esquecemos de falar que a iluminação melhorou muito, né? Uhum. Você já falou? Você não, não falou. Já, no não, programa. não falamos não. Ainda, que... ainda, não melhorou, é, ainda, ainda, ainda ainda não melhorou, Ainda mais... tem que dar uma melhorada, ainda melhorou, na verdade. Não. A gente espera o o Carlos Chagas, com o comedor de vinho aqui. O Carlos Chagas foi o outro é, entrevistado, né, da semana passada. Ele é fotógrafo profissional. E aí ele veio aí na durante a semana coisas, né? e aí no, fez alguns testes mostrou que precisa de luz e tal e aí recomendou a gente comprou as, os refletores né vocês vão ver por aqui ó Aí os refletores, é. agora a, essa semana ele vai vir aqui para ajudar a gente a posicionar onde que fica melhor para tirar essa sombra, né? ainda não está 100%, 100% né? Então a, essa semana e fixar também que a gente vai fixar mais para cima para não ficar aparecendo aqui também nas câmeras. Então aí vai ficar 100% por é... Uma, duas, três. É, eu três binários, o Ma... aí o Marcos está perguntando, Fábio. Quando a Terra estiver regenerada, ainda teremos os grandes abismos? Aos poucos tudo isso vai sendo é, eliminado, né? Porque tem a migração, então tem espíritos que já estão sendo destinados a mundos primitivos. E aí eu vou fazer uma uma uma uma, uma reflexão que na verdade quem catalisou essa reflexão é um espírito aqui de São José dos Campos chamado Jorge A. Reis. <risos> o que acontece quando passa o fogo purificador? Uhum. Né? Aquilo é. me fez pensar vast... Um coisa interessante é né? aquilo me fez pensar, né aquilo me fez pensar. Depois outra coisa, quando você está passando o fogo purificador, você está na realidade aumentando a zona também, as zonas melhores. Você pode aproveitar para fazer um saneamento e, e ampliar, por exemplo, como é que o nosso lar se expande. Limpando o que está na periferia, certo? Uhum. Limpando o que eu falo fisicamente mesmo Fisicamente, de forma espiritual Então, aos poucos, os mundos melhores, as esferas Elas se expandem em direção às zonas mais negras Né? Então o umbral vai diminuindo Vai diminuindo, vai ser sanitizado Vão fazer drenagem Vão, vão mudar o paisagismo e, e esses espíritos Estão sendo retirados uhum. E tem aqueles que também Caem a ficha, se arrependem E entram pela direção Da, da evolução né? Vão, vão, virão uhum. aqui, porque ainda virão é, Passarão para pel, suas provas Expiação, uhum. tanto que nós sabemos Que o mundo de regeneração o mal ainda existe uhum. e nós vamos ter provas é, também. Está claro, escrito é que, que, vai ter é que a gente provas. fala sempre. mundo de regeneração. Eu, eu penso que nós já estamos no mundo de regeneração, só que não, só que o mundo de regeneração no dia que você tiver 51% da população boa. É ainda vai ter 49 ruim. vai ter 49 não que não vai estar o Fábio é legal esse livro que fala do fogo purificador é o livro obrezo da vida eterna exato e quando apresenta para gente a casa transitória Fabiano de Cristo exatamente né? e que a casa ela vai para onde para regiões purgatoriais para fazer um para fazer um trabalho ver se recupera alguém que está ali e é interessante que nem ar tinha lá não tinha é uma, uma zona tão insalubre que não tem ar que a casa fabrica ar, fabrica ar, que até hoje não existe ninguém para fabricar ar, né? Exato. E lá a casa fabrica o ar. É. Então o que que acontece? Eles já estão no lugar ruim, eles pousam no Isso lugar. É tecnologia, né? Super, Isso claro. Eu tô falando, muitas coisas que o André Luiz falou já foram criadas, já foram inventadas. A fabricação de ar não foi ainda. Aquilo é uma coisa que ainda não chegou para nós. O, o, o homem não teve capacidade ainda para criar. Industrialmente né? falando. É, exatamente. Mas vai ter. Se existe lá, é porque a gente vai ter. Mas é interessante que a zona já é trevosa, digamos assim, né? até. E eles quando vão resgatar alguém estão no abismo. Então ele fala que está beira do abismo. Tá é, exatamente. Momento. Então é. são coisas assim que a gente vê essas separações que eles já estão no lugar que é terrível. E naquele lugar terrível tem um lugar pior ainda pior ali, ainda, né? Pior ainda. E, e, e aí que a, que, a gente, que a gente faz um estudo, do, do uma reflexão, mesmo do fogo purificador, falar se passou o fogo purificador aqueles que aqueles espíritos foi limpo tudo, onde é que for parar aqueles espíritos? Só onde foi parar? É. Mas o o Fábio, a gente observa também que nas nossas casas espíritas muito pouco se estuda esse, esse tipo de trabalho, né? É, porque a gente vê trabalho com desobsessão, tem muitos espíritos contando essas coisas. Tem. E, e não é fácil tirá-lo daqueles ambientes gelado, daqueles ambientes frio, daqueles ambientes trevoso escuro, que eles não enxergam nada. Então, você não acha que está na hora de nós começarmos a estudar um pouquinho mais? Ah, essas coisas todas que através do nosso pensamento das nossas vibrações nos leva a isso com certeza e quem trabalha com desobsessão quem trabalha com desobsessão conhece muitas coisas que eu estou falando sim só é. que como não tinha como não tem uma base é, escrita não base refer, de referências bibliográficas não se fala muito sim. fora das reuniões mas por exemplo o espírito, espíritos trevosos que não são tão não tão não são tão frequentes mas quando eles aparecem Sim. ou seus prepostos eles falam o que eu estou falando não e eles tem... falam isso uhum. na tua cara não uhum. e tem alguns que aparecem como bicho mesmo como né? bicho, Peludos, serpentes e... serpentes grusos. enormes é, o, o caso Baselli mostra muito isso né é. mostra bastante isso mas eu gosto das coisas do caso Baselli porque o caso Baselli mostra com com autoridade digamos digamos assim Exato. ele não joga as coisas no ar Tem, Carlos Baselli ele mostra por que que aconteceu aquilo, né? Exato. Fala por que que esse que esse espírito ele se ele está animalizado, por quê, né? Então é igual o André Luiz também Exatamente. fala, né? Por que que ele se animalizou? A gente vê que é estado de consciência mesmo, mas auto sugestão, todas essas coisas. Mas a pessoa ela vai aparecer no centro espírita, como o Rui está falando, animalizada mesmo. É. Não. Eu, eu trabalho há quase 40 anos com desobsessão <risos> Então isso que você está falando não, não é muita novidade Para a gente que está trabalhando nisso Mas tem muita gente que vai no centro espírita e Não quer saber dessas coisas Não é, Eles querem saber só da amenidade De coisas boas coisas. Mas tem esses espíritos Eu trabalhei seis anos na clínica Francisca Júlia Com os doentes mentais Ali a, Ali a gente conhecia realmente O que é esse tipo de trabalho viu? aqui na clínica Francisco Cajueiro. Eu, eu quando quando eu lancei é, eu tava eu ia para Natal porque eu ia visitar meu filho, meu neto e minha minha nora e aproveitei para fazer poucas palestras, mas eu aproveitei para fazer algumas palestras é, e, e depois também já estava agendando outras para cá. Em Natal não me aconteceu, mas me aconteceu aqui da pessoa não querer que eu fizesse essa palestra no Centro Espírita porque seria é muito contundente é um assunto coisa e tal e nas redes eu tive crítica eu lembro de ter feito a propaganda numa num grupo de WhatsApp e tive críticas a respeito como se eu tivesse escrevendo Sim. coisas totalmente fora da doutrina uhum. a pessoa inclusive não se deu ao luxo de ler para julgar o livro. Mas geralmente é isso, é. geralmente é isso que é. acontece. Eu lembro disso claramente um indivíduo uhum. lá de Santa Catarina que ele criticou num grupo sem ter lido. Uhum. É, que nem por exemplo, é uma coisa lógica. Se tem uma pessoa que é maldosa, que mata, que faz, que <risos> trucida um monte de gente aí, aonde vai esse espírito a hora que ele desencarna? É. É uma coisa lógica. Aonde vai esse espírito, né? Que nem, por exemplo, Hitler, que que cometeu uma série de atrocidades, os seus prepostos que foram mais terríveis que o Hitler. Aonde estão esses espíritos? Então, Rui, é legal quando a gente tá falando do livro Francis de Assis que que esse planeta, né? Que eles, onde eles foram exilados, que chama a cruzada. É, não é um planeta, é, é uma, uma zona, zona, uma esfera aqui. É, é. É, exatamente. É, eu estava falando planeta para dar uma, uma, uma uma condição material mais material, Sim. né? É chamada cruzada e o símbolo da cruzada era suástica. O a swastika, símbolo desse exatamente. lugar do sul era suástica <risos> e uma daquelas daqueles vértices lá da suástica era o Hitler que comanda. É. Era o Hitler que é o comandante. Um era Jesus Kahn, se ela quem quer, os outros eu não estou lembrado. Um era um, um dos papas. Um dos papas. Um dos papas. Cada... São quatro. Cada um era comandante de um lugar. Hitler era comandante deles. 500 milhões ou 500... 500, 500 milhões. milhões de, de, de comandados. Por isso que quando eles vêm, aí na, no, agora já no século 20, vem essa legião é. gigante para assessorar Hitler, é. né? porque tudo já era comandado dele. E o, e o, o, o, o Mirameza ele conta que ele entrava, ele era um médium tão poderoso que ele comandava a cidade ele encarnado. Uhum. Ele encarnado comandava a cidade e quando ele estava naquele momento inflamado fazendo aqueles discurso, ele estava conectado diretamente Sim. com a cidade uhum. e ao mesmo tempo com é. com essa massa que ele fascinava, uhum. porque os, os os aqueles que reencarnaram com ele com o objetivo de de tomar essa terra eles eram, na realidade, como que hipnotizados pelo poder mental, pela capacidade desse homem. Uhum. Não, Eu estava vendo, o dia da Segunda Guerra Mundial, a ascensão do Hitler. Quer dizer, ele era uma pessoa desacreditada, uma série de coisas, mas como é que ele conseguiu é, magnetizar aquele povo alemão, que é um povo culto, um povo bastante desenvolvido, fazer com que eles pensassem daquela forma cometendo uma série de barbaridades. E você vê agora, há pouco tempo, há uns 20 anos atrás, 20, o que aconteceu lá na, lá na Europa, que teve aquele aquele comandante lá que acabou com a cidade, acabou com as crianças, com as mulheres. Ele praticamente é, criou um genocídio naquela... E agora, atual, quer dizer Então é que vê que essas coisas Mesmo na África, tem lá um, um sério, umas, Uns chefes Lá da, da, da África Que ele chega numa cidade e não quer saber Se tem crianças, se tem homens, se tem Mulher, e vai acabando com tudo Quer dizer, isso no mundo agora Atual é, E aí de onde é que são essas pessoas? É? né? Só fazer uma análise, pequena reflexão que você descobre de Onde é que são essas pessoas? Ô Rodrigo, vamos fazer um intervalo comercial? É, põe um close ali no Carlinhos, com... por favor No Carlinho. Pegou no Carlinho. No Carlinho, põe ali no Carlinho. É, Carlinho vira assim, sai fora do microfone. Só para a gente ver se a iluminação tá boa. Olha a barbixinha dele. Olá. Agora pegou vocês. O Carlinho não tá parecendo o, o salsicha do Escobidu mais velho? Não tá? Essa barbixinha dele aí. Ô, o meu Já tá pegando meu pé desde a semana passada. Olha só. É Vai ter o, o... De é, o primeiro, o primeiro bazar da fraternidade Paulo de Tarso laços em nós, né? É, vai ser a primeira edição, vai ser em maio e você pode colaborar. Eles aceitam doações de várias formas de amor, né? Em várias uhum. formas de amor, peças prontas feitas com carinho fios tecidos, material para artesanato em geral, é, tempo de dedicação para quem conseguir confeccionar as peças, ajudar eles lá, né? Então essas doações poderão ser feitas lá no Paulo de Tarso. Se você quiser ser um voluntário também, pode ligar no telefone 12 9970475269. 97047526 o DDD é 12. que você pode fazer um voluntário também para ajudar a, a um artesanato lá essas coisas e vai vai ajudar no bazar da fraternidade Paulo de para ajudar as causas lá da casa. Fala ah, E mensalmente eles fazem a arrecadação para entregar o leite lá na clínica Francisca Júlia normal todo mensalmente também eles distribuem cesta de básicas em regiões bastante carentes aqui de nossa cidade e também eles distribuem enxovais para as crianças que precisam então para as crianças carentes para as mães carentes né então tá aí o Paulo Itaco fazendo um trabalho muito bonito muito material mas necessário né bacana rodrigão aí oi, também segunda-feira distribui tá lanche para pessoal de rua mais de 200 ah, lanches eles distribui durante a por semana e eu quero só falar da minha barbicha já está tão. Desde essa semana, tirou a, a semana inteira da minha barbicha. E a barbicha é igual a família pobre, gente, é tudo espalhadinho meu, meu pelo. Então, é, é por isso que eu tô falando, você tá igual ao, ao, ao salsicha do escobidou. Então. Só que mais velho, né? <risos> é família pobre, é tudo espalhadinho, gente, não se preocupa. Essa é barbicha e, de caboclo. E, e de deixa eu de comentar aqui também. Assim. Comentar aqui também na lá na eh no podcast também tem a capacitação com o Thiago Borges, estamos prontos para o trabalho voluntário, então esse vai ser o tema da capacitação que vai ser dia 12 de fevereiro agora no próximo sábado às 14 horas lá no Palho de Tarso também a Marta enviou aqui para gente, então tem vagas limitadas e tem um link que ela falou que está abaixo mas não estou vendo esse link aqui não Então a a fraternidade fica lá na rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá, tá? Então, depois e eu... eu peço para a Marta que tá ouvindo a gente mandar o link que diz aqui que que é o link para para inscrever nas vagas. Eu, Thiago, é filho da nossa querida amiga Sandra e de nosso grande companheiro Sérgio, que moram tá morando agora em Cruzeiro. Sandra Vasconcelos. Né? Isso ah, é. Cara. É, vamos lá, Rodrigo. Vamos. Nós vamos que... tocar a música que nós vamos tocar aqui é com a Celia Tumble, Luz e Sombras. Só lembrando antes de a gente ir que estamos com, é, deixa eu colocar aqui. É, com um sorteio no Instagram, tá? Então uhum. tá valendo ainda o sorteio das duas camisetas. A gente vai sortear hoje, né? Para quem entrar, curtiu, comentarou aí e seguiu o Vivência Espírita e a gente vai sortear para quem comentou aí e para quem foi comentado uh, as duas camisetas aí em comemoração dos oito anos. Essa camiseta aqui. E tem os dois livros, né? É, os dois livros é, é. é, é, é, é que a gente vai sortear daqui a pouco aqui. E não é do Instagram, né? É o Exato. sorteio do dia. Isso aí desde o mês passado que está rolando E depois que a gente voltar, a gente volta aí com as perguntas Tem pergunta do Valdeci, tem pergunta uhum. do Aécio e a gente volta com as perguntas aqui Para o Fábio Momento Musical Oferecimento Grupo Musical Castelã Levando o Evangelho Através da Música Que vai levando aquela cruz o que foi que ele fez para ser maltratado assim os pés descalços tropeçando as pedras do caminho esta ferida pela coroa de espinhos Beijo em seu olhar, doce ternura. todo seu ser irradiando tanta paz. Aceitando o seu destino, resignado. Confortando aos que estão desesperados. Aquele homem É Jesus de Nazaré E se diz, Filho de Deus, nosso Senhor Que veio ao mundo para salvar a humanidade Veio pregar seu Evangelho da verdade Encontrá-lo foi minha grande Felicidade, deixei o ódio para conhecer o amor, sequei as lágrimas, abri o meu sorriso, disse alegria, esqueci a minha dor. Agora, tudo está com for bem da cruz mas através do seu ensinamento deixei as trevas para viver na luz agora tudo está consumado o seu povo Mas através dos seus ensinamento Deixei as trevas para viver na luz Mas através do seus ensinamento Deixei as trevas para viver É o Programa Vivência Espírita, e nós estamos aqui hoje com o Fábio Dionísio, desenvolvendo o tema O que está escondido nos grandes abismos. O Fábio é engenheiro químico, é proprietário e diretor da editora Dionísio, diretor do IPED Treinamentos, presidente do Centro Espírita Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual e Mancheira, de Ribeirão Pires, e já tem publicado 11 livros. E o mais recente é esse Nosso livro aqui, O que está escondido nos grandes abismos. É Quem entrou aqui foi o Roberto Wagner. Ele está dando parabéns e obrigado pelo programa de hoje com Fábio Dionísio. Muito interessante esclarecedor. Vou adquirir o livro dele. Então, vamos lá perguntar para o Fábio, né? Fábio, está em todas as plataformas, digamos assim, está em todos os... O livro pode adquirir em qualquer lugar aí, entrou na internet, alguma coisa pode pode pedir para a editora direto, ou então comprar nas grandes livrarias, tem quase todas. Né? Tem no site só... da editora. Se só, só dar um alôzinho para o Roberto Wagner, que eu recebi a mensagem dele, muito boa, através do, do estudo de professores renomados... E falando sobre a importância de a gente ficar idoso, porque o idoso ele vai adquirindo uma certa, é, ele, ele faz a filtragem das coisas, tô, é, vai filtrando as coisas. E depois a gente bate um papo com o Roberto que foi muito bacana a mensagem que ele me mandou. Obrigado, viu Roberto? Um bom dia para você. Fábio, Então, já tá na editora, mesmo no site da editora, nós estamos colocando em algumas distribuidoras, porque com o negócio da pandemia, as férias atrasou, mas hoje ele também tá na versão do e-book, ou seja, você através do Kindle, né, do uhum. Amazon, você se você, por exemplo, faz parte do Unlimited, né, uhum. você pode ler o livro que tá lá. O uhum. livro já se encontra inclusive em versão Kindle, né, que a gente chama mas vai estar em todas as distribuidoras e todas as lojas virtuais. Aos poucos, nós estamos colocando em todas as lojas virtuais. Uhum. É. É, Rodrigo, quem entrou aqui, aqui foi também. a Claudinha. Claudinha está dando um bom dia a todos. Está a televisão aqui lá na casa dela ligada, ela assistindo o programa. E ela disse que ia participar do sorteio. Viu, Rodrigo, coloca aí a Claudinha no sorteio do livro mais tarde. Quem ligou aqui para a gente foi a Dona Dina. Dona Dina ligou aqui para a gente. Falou, Deseja um ótimo dia a todos e um excelente programa. O senhor Arlindo também, o vô Arlindo, ligou aqui. Deseja bom dia a todos. Estou gostando muito do programa hoje. Legal. Obrigado por, por ligar aqui para a gente. E a Dona Dina é aquela que faz é, é, é, é, sapatinhos, faz... ...sapatinhos. Sim. crochê para ser doado para as crianças então ela é uma voluntária atuante no Fraternidade pau de Tarso. certo é, tem perguntas né Rodrigo você falou que tinha as perguntas para fazer tem. vamos fazer pergunta para o fábio que tá na hora das perguntas tem um monte de perguntas aqui. vamos lá panda ver a Fabíula pasolini pergunta se tudo vem da nossa consciência tanta luz quanto a falta dela Essas regiões seriam alimentadas pelas mentes? Sim, elas são construídas pela própria mente. Assim como nós temos a capacidade de criar formas, pensamento, assim como nós criamos um umbral, que é fruto do que dos desequilíbrios que a gente tem, tudo é moldado pelo poder da mente. A matéria no mundo espírita, espiritual é uma matéria muito sutil e muito... É, é, não vou dizer vulnerável, mas ela é muito... Plastif, plas, é, plástica né? Nós podemos através da mente criar coisas Tanto que você lê em André Luiz Que eles fazem os, os tecidos Fazem o aerobus Pelo poder da mente Eles criam a, a, mobilizando a, a matéria sutil Que fica no mundo espiritual Para dar forma E nós quando estamos desequilibrados Nós passamos esse desequilíbrio A, a, a, ao que está no nosso entorno Por exemplo, nós captamos energias ruins E atraímos também matérias é, Bem pesadas e damos forma Então tudo que existe no mundo espiritual É fruto do nosso pensamento Isso É, in, é, in, é incrível isso, né? Por isso que a gente não vai parar no lugar errado nunca, né? Nunca Fábio? vai parar no lugar errado O umbral é uma criação mental, né? E a gente vai exatamente para onde aquilo que nós somos. E né? o André fala isso uhum. quando o Aniseto tá lá logo no começo no Missionários da Luz, que tá descendo com tá descendo literalmente, uhum. né? Tá descendo com com o André. com André e o outro médico Henrique, né? E ele fala isso aqui é criação mental que é sustentada é. pelo poder mental dos que estão encarnados. É no livro Obreiros da Vida Eterna. É, também é, é, é. é isso. E e o interessante que nós damos damos pouco valor aos nossos pensamentos, né? Muito e verdade. como eles são terríveis e como ele pode ser bons também, né? É. E a gente não, não não pensa nisso, né? Então eu acho é. que uh, numa cidade, por exemplo, tem eu, eu conheço uma historinha de onde uma, uma pessoa que foi em no, ia cidade lá dos Estados Unidos e fala, mas que maravilha que é essa cidade! O que que vocês fazem para a cidade ser tão bonita? Ninguém sabia. Era uma cidade com 3 mil habitantes que as pessoas não sabiam o que que acontecia. Depois eu foram eu descobrir. Era o carteiro. O carteiro, quando ele fazia a distribuição das cartas, ele parava, tomava um café, conversava, e ele fazia aquela unificação da cidadezinha de 3 mil habitantes. Então, a gente peço que uma pessoa só não pode fazer nada dessas coisas. E conseguimos fazer milagres através do nosso pensamento positivo e também poder fazer desgraça com o nosso pensamento negativo. É né? porque do mesmo Exato. jeito que tem o um carteiro construtor, tem o um carteiro fofoqueiro, né? Ele <risos> acaba ele acaba fazendo fofoca em tudo quanto é porta, que ele, fala, que ele tá tomando café, ele tá fofocando da vida dos outros. É. Aquele outro lá daquela rua é assim, aquele é. outro atressado, né? Vamos lá, Calino. Ô, Fábio, o Léo Tófolis pergunta: Onde consta na Bíblia que Platão falou de reencarnação? Não, não, não tem na Bíblia. Quando você estuda os filósofos gregos, os pré-socráticos e depois do no período de Sócrates e depois na parte de Aristóteles, né? Você tá estudando filosofia, né? Então, é na filosofia grega que você fala, que tá lá o mito de Er, que fala sobre reencarnação, programa reencarnatório, cada um É punido de acordo com as suas obras cada um recebe de acordo com suas obras mas isso é uma filosofia grega agora existe uma influência grega muito forte na Bíblia quando ela foi traduzida né quando ela foi traduzida pelo 70 setejun Septuagênária, né? Eu nunca consigo pronunciar esse nome correto. Ele, houve uma é, uma agregação de conteúdos gregos, né? Porque ela na verdade foi traduzida do grego, né? Do hebreu pro grego. Então, mas não que se fale sobre Platão ou Sócrates na Bíblia, mas o Inferno, o Sheol, ele começa a aparecer no Antigo Testamento numa fase muito próxima em que os pré-socráticos e os socráticos existiram. Sócrates é da época de 500 anos antes de Cristo, né? E o Sheol começa a aparecer no Antigo Testamento nos últimos livros. Uhum. Nos últimos livros escritos. Claro que uma coisa, uma cultura interfere na outra, uhum. obviamente, né? E Mas em todos os momentos da história, seja a história tradicional normal ou a história religiosa, tem influenciação, influência, influência de outros povos, né? Tudo que tem na, na Bíblia, por exemplo, tem em outros, em outras religiões. Exatamente. Né? Quando veio a ideia da reencarnação nos hebreus, quando eles passaram pela Babilônia, uhum. né? A gente aprende isso com o Emmanuel. Uhum. Depois isso sumiu né? havia interesses para que isso sumisse né? e se transformasse na ressurreição. Mas tem, a, a, por isso inclusive existem esses movimentos de contato entre as culturas. Uhum para que, que que é programado pela espiritualidade, para que eu, haja uma miscigenação e as coisas boas, infelizmente são as coisas ruins que a gente hum. guarda, mas as coisas boas sejam é, divididas. Falando e, da... e e de reencarnação, também, é, Jorge, desculpa, é, você acabou de falar, né, dessa miscigenação, a reencarnação, né, acontece isso. E eu, eu lembro do, do livro Céu da Galha do, do Basile que conta justamente isso: a o jugo, por exemplo, de um povo sobre o outro, né? O romano que entrou e acabou com os, os celtas, né? É, e depois os próprios celtas nascem como romanos. Né? Então nasce dos filhos é, dos romanos que tomaram aquela aquela terra. Aquela então, a, então eles subjugados eles nascem como como romanos né, assumindo aquela aquela cultura. Né? Exato e trazendo os conteúdos que estão na que psique, nasce, né? Reencarna. Né? É reencarna e trazendo os conteúdos que eles têm na psique deles. Pode estar inconsciente, mas eles trazem. Né? É lembrando também que no, no, na Bíblia Eles acabaram retirando a palavra reencarnação, mas os exemplos eles continuaram Não conteúdo, tirar exemplos. Então, o, o, o Velho Testamento é um manancial de casos de reencarnação, né? Aí o próprio Jesus quando que, que dizem que eu sou, ah, que que és Elias reencarnado, Elias que voltou, né? Ou João Batista, ele tá falando em reencarnação. Se, se Elias voltou, É, ele tá falando Re... mas não E, ele, e, e ele fala claramente que Elias é o João Batista. E depois né? ele fala claramente ele que é o João ele Batista. João Batista. <risos> mais do que isso precisa. É, exatamente. Aí a gente já está falando de novo Testamento, né? Aí agora no Testamento. velho Testamento nós um caso atrás do outro de, de reencarnação, um caso atrás do outro. Mas tudo bem, né? É, hoje nós estamos falando de abismos. Tem mais. É, o, o, tem o mais Calil, tem. pergunta. Tem, tem sim. O José Costa diz: Bom dia. Falando dos dragões, quem ou o que na realidade são eles? São seres de outros orbes, de outras galáxias? São espíritos que fazem parte nesse momento da humanidade terrestre que, que, que pelos desacertos e pelas crenças que eles têm porque eles realmente muitos deles acreditam que esse é o caminho correto que eles devem trilhar ficaram tão pesados, tão densificados que se encontram nessas regiões. Nós sabemos que existem migrações. Isso é natural, né? Como é que nós estávamos com 20 bilhões de espíritos Total aqui na humanidade teeste e agora se fala em 30 a geração espontânea a gente já está provado que não existe certo <risos> então vieram de algum lugar então nós sabemos que existem espíritos inclusive missionários que vêm para cá ninguém tira da cabeça para mim que um Walt Disney veio para cá para trazer a luz né a, a questão das cores quando você pensa num, num, Dante, mas no no Dante mais no Leonardo da Vinci ele tava 500 anos à frente daquela humanidade Aonde ele adquiriu todo esse conhecimento para até desenhar helicópteros? Ele só não tinha os materiais para construir, mas ele ele desenhou aviões, helicópteros, é, coisas que só hoje existem fisicamente. De onde é que ele trouxe isso? De algum lugar, certo? Pode podia ser uma esfera espiritual superior do planeta Terra, pode. Nós sabemos que a medicina, por exemplo, Na, na, na esfera espiritual onde se encontra Sheila, está 50 anos à nossa frente. Sabemos que na esfera acima da esfera da cultura, que é a esfera do amor e da fraternidade, a medicina já está 200 anos à frente. Se um espírito reencarna daquela esfera, ele vai trazer os conteúdos de 200 anos à, frente, à nossa frente. Mas Leonardo trouxe 500 anos à nossa frente. De onde é que ele veio? Porque ele não viria de outro planeta. O próprio... Mozart tá lá no livro numa das revistas espíritas de Allan Kardec ele tá em Júpiter tá lá citado na cidade no local que ele tá a casa dele tem inclusive um desenho que tem na Revista Espírita da, da fachada da casa de Mozart ele tá em Júpiter Então na verdade migrações existem é, inclusive os americanos chamam isso de cross fertilization é fertilização cruzada eu pego alguém que está mais evoluído, trago para dar um up aqui, certo? Então, esses seres é, trevosos podem até ter vindo de outras civilizações degradados, ou seja, como o Capela, por exemplo, há 20 mil anos, 30 mil anos, sei lá quando foi isso, mas com certeza até algumas dezenas de milhares de anos e em vez de se regenerarem só só se mantiveram no mal só se mantiveram no mal isso não se exclui mas fazem parte nesse instante daquilo que nós chamamos de humanidade terrestre fábio mudando de assunto um pouquinho o, o marcos entrou aqui de novo e acabou de adquirir o acabou de Mostra adquirir o, livro, o livro aqui na adquiriu o livro no kindle né ah no kindle exatamente é, adquiriu o livro e então, nós colocamos ele já ele já comprou lá né legal e o e tá dizendo aí e, e tá vendo uma mensagem agradecendo o Marcos aqui né a mensagem que vem e dizendo para aguardar um pouquinho porque o livro é grande que o download demora um pouquinho para baixar <risos> mas uma pergunta importantíssima que o Marcos está falando aqui é o seguinte os livros do Jorge também vão para o Kindle vão estão uhum. indo aos poucos é, nós estamos fazendo, levando um para para elev, levando né ele faz o piloto do Kindle mas tem que ter pequenos ajustes uhum. né então nós estamos ajustando ele é né quem está fazendo isso inclusive meu filho Caçula uhum. que ele é que está colocando no Kindle todos os livros então vai todos os livros da editora que eu acho uma maneira de você perenizar os livros uhum. porque a impressão custa para nada então se você não tem pacífico você para de, de imprimir <risos> Tanto no Kindle vai estar lá, enquanto for pagando as taxas do Kindle vai estar lá o tempo todo. Então, é uma forma de eternizar é, o que está escrito, né? E eu coloquei aí também o link para o pessoal adquirir o livro, acessar, ouvir via Kindle. Coloquei aqui como aqui no YouTube tá tá como fixado a mensagem. Mandei também no WhatsApp o link e vou mandar aqui pro Facebook também para o pessoal clicar aí no link e adquirir o livro ou pelo Kindle ou físico também físico é no mesmo link é o, Temos... fi, o físico eu que eu tive que fazer como eu viajei nós somos uma editora virtual nós tivemos que congelar tudo até segunda-feira então segunda-feira volta No Amazon, volta nas lojas americanas, volta na editora, volta no... Ah, inclusive, estante virtual, tem livros no estante virtual hoje, uhum. né? Nós estamos todas as plataformas, mas infelizmente somos duas pessoas, né? Uhum. Que cuidam de, da editora, então nós tivemos que dar um recesso para poder viajar e cumprir o prazo de entrega, né? se entrava, se entrasse o okay. um pedido quarta-feira, a gente já tava sendo. E aproveitando o livro, é, acionado. E, e aproveitando o livro, o Valdecic fez uma pergunta aqui, perguntando se qual foram os desafios. Eu não tô com a pergunta aqui, mas eu lembro dela. É, quais foram os desafios de lançar esse livro, né? Você teve muitas forças contrárias aí para lançar esse livro sobre abismos? Eu tô tendo. Do mesmo jeito que assim como assim como o livro Nosso Lar do Chico, por é exemplo. Isso. Eu estou tendo, porque o ataque ficou violento e eles aproveitam todas as brechas possíveis porque eles não querem que a gente divulgue esse assunto. É literalmente, é, liter, é real, esse é o fato. Atacam a família, atacam, atacam de todas as formas... É, eu, por isso que eu falei no começo, eu comprei Sim. uma briga, uma briga feia. É porque tu vai mexer, vai mexer, mas eles, mas, ele, que... mas eles esquecem que eu tenho sangue italiano nas veias. E quanto mais é. atacar, mais eu vou divulgar esse negócio, pode ter certeza. <risos> que nem, nem mais acontece pão. Quanto mais bate, mais, mais cresce. Mais eu vou focar com... esse negócio. Isso acontece também com trabalhos, principalmente em cirurgia espiritual, né? Ah, pra... você vê quantos inimigos, né? Então você já tá acostumado, então, Fábio, mas eu, eu sempre quando Chega nesse ponto, né, para a gente esclarecer legal o, o, os nossos telespectadores aí, os nossos internatos, os nossos ouvintes, a gente vê o seguinte, enquanto tem dois, três querendo atrapalhar, aparecem uns dez querendo ajudar. Não vamos nos enganar também com isso, não. Isso né? é muito é. importante. Então, é Porque é. a gente se liga de... É, nós somos um ser, né o ser o ser humano terráqueo é. aqui, é um ser muito negativo. É verdade. A gente pode acontecer mil coisas boas para gente, que se acontecer uma ruim, a gente se desliga das mil e fica ligado só na ruim. Perfeitamente. Então, e obsessor é desse jeito. Tem obsessores? Tem obsessores. Às vezes querem perseguir a gente quer, mas presta atenção. Tem Espíritos bons o tempo todo nos cercando, nos ajudando para nos proteger deles também. Então a gente escolhe em quem a gente quer se ligar. É, depende é, de nós, né? Claro. Depende da gente, depende uhum. do nosso padrão vibratório. Se eu posso me ligar de um lado, eu posso ligar do outro. É. Deixa de mas... chutar de um lado, porque às vezes aqui no estudo você não vê. Apaga a luz, o computador cai, <risos> o servidor não funciona, mas aí você começa a estralar. O negócio ali para, apaga, a gente não consegue funcionar de jeito nenhum. Quando leva na oficina, o cara diz: não tem nada, tá tudo certo, não tá estragado. Atrás, servidor, o, não o, funciona, servidor, o servidor entendeu? A gente sabe, mas e daí? Mas a quantidade de luz que tem aqui né? A quantidade de luz que tem aqui é grande Então alguns contratempos Na vida da gente pode acontecer Agora a gente não pode se ligar nisso né? Então é importante, sabe que isso está acontecendo? Sabe né? A gente que escreve, que faz livros aí de esclarecimentos A gente sabe o ataque que a gente recebe Mas em compensação A luz que chega também para a gente é grandiosa Né? porque uma colocado. pessoa que não tem luz por exemplo ela não vai conseguir fazer um livro desse também Sim. de jeito nenhum ela não vai conseguir fazer ela hum, não mas... vai conseguir fazer uma pesquisa por exemplo o, Fá... o fábio fez o um livro de santo Agostinho o primeiro tem umas 500 páginas sei lá quanto é aí daqui a pouco ele parece com o outro maior ainda quer dizer onde é que apareceu tanta coisa para esse cara colocar em dois livros onde é que apareceu tanto só pode ter só pode ser luz Né? cai no colo Ou mesmo. Pode ser é. Tava comentando com você, Aham. ontem cai no colo mesmo. Às vezes eu tô com encalacrado com com alguma coisa que eu não consigo chegar lá, não consigo chegar lá. De repente, até pelo WhatsApp uhum. aparece uma frase com aquilo que eu estava precisando. Aí eu vou lá no estante virtual, compro o livro, trago, tá tudo escrito, livro do Chico, tudo escrito, com tal, resolveu a questão. Mas e a, o... e tem uma pergunta aqui do Aécio. É, ele pergunta aqui: Como originou os abismos? Teve um momento adequado no espaço-tempo em que viemos? Ou originou primeiro em um universo paralelo ao nosso? Quero participar solteiro, do sorteio. Sorteio aqui já está seu nome aqui no no sorteio também, És? A partir do momento em que a humanidade terrestre foi colocada aqui na Terra, mais ou menos uns 200, 300 mil anos é que o Homo Sapiens Sapiens recebeu o princípio espiritual começou a escolha do homem, né? O homem reencarnado, na verdade, foi um pouquinho depois, né? O irmão fala que no momento que nós recebemos a capacidade da reflexão é que nós nos tornamos realmente seres é, pensantes e, e, e Condutores do nosso destino, né? Então isso deve ter acontecido há uns 40 mil, 70 mil anos atrás. Inclusive de acordo com a própria paleontologia, o que o Emanuel fala, a paleontologia confirma. Então a partir desse momento está no nosso livre arbítrio em perfeito exercício. Sim. Quando você recebe a reflexão, a capacidade reflexiva, você que é o que nos diferencia dos animais, hein? Porque os animais têm inteligência também, é fragmentária, mas eles têm. O qual é a diferença entre nós dois? Nós fazemos reflexão quando fazemos, obviamente, certo? Uhum. Mas quando nós refletimos, somos seres humanos, participamos. A partir desse momento você exercita seu livre-arbítrio. Alguns tomaram a decisão de ascender, outros gostaram do que do que estavam fazendo e perduraram. Nesse momento nós passamos a ser É, frutos de acordo com a nossa obra a, a Cada um de acordo com a nossa obra Então eu acredito Que os umbrais é, Tudo isso tenha vindo Fruto do homem Porque não existia umbral Com os animais Para que, que existia umbral Na época que só tinha animais E vegetais e minerais aqui E se é a criação do ser humano O ser humano veio Nessa época que eu citei O umbral começou a surgir nessa época com os espíritos que continuaram e assim por diante. O próprio Dr. Xavier, lá da, da o espírito que faz as curas na no Recanto e Luz, ele fala: Todos nós passamos pelas trevas. Obviamente, no nosso início, nós fizemos muito mais coisas erradas do que coisas certas. E nós tínhamos um, uma, uma vibração muito materializada, né? Nós eram muito materializados como espíritos, eram sub-humanos, muito espiritualizados. Nós sabemos que os sub-humanos não estão nas esferas superiores, né? Essas seres, esses seres que são, inclusive, citados por Allan Kardec, se encontram nos umbrais e se encontram também nos abismos. Por quê? Porque esses locais eles são plasmados pelo que o espírito é, pela sua capacidade intelectiva, ou seja, se eu sou capaz de fazer uma coisa bonita, é porque eu já tenho capacidade de criar algo bonito. Se eu ainda estou aprendendo as coisas rudimentares, o que, que, qual vai ser o mundo à minha volta tão rudimentar como o mundo era na época da, das cavernas, certo? Era fruto da capacidade intelectual. Então, os abismos para mim começaram a partir do momento em que nós Passamos a exercitar nossa capacidade reflexiva e passamos a cometer coisas boas, cometer okay. coisas ruins e expressar o que nós somos. Expressar intelectualmente o que nós somos e expressar moralmente o que éramos naquela época. Fábio, é, o, aqui emendando um, um, um, agora no que você acabou de falar, sub os subhumanos podem estar nas regiões abismais, subhumanos, não né? aí, no livro Libertação André Luiz cita que tem subhumanos lá na Cidade Estranha Isso. Certo? aí o Aécio faz outra pergunta, ele diz assim é, a Cidade Estranha relatada por André Luiz no livro Libertação, o qual faço comentários estaria nos abismos ele está na superfície é, uh -huh. que dá para os abismos quando André Luiz e o Hilário acho que era o Hilário, eu não lembro Eloi, é Gúbio, Eloi e André Luiz Gúbio, eu nunca lembro André, desses nomes aí o, o Aes que colocou aqui é. Eu comecei a parar de decorar nome assim em lugar Porque o Dr. Inácio Ferreira falou que quando a gente Quando a gente decora muita coisa Quando desencarna vai direto para o hospital dos médios <risos> Então foi bom Agora eu estou mais aliviado <risos> Não precisa decorar muito não Quando, quando ele estavam esperando a grande entrevista Com Gregório o, aquele espírito que era responsável para aquela região toda o, o Google né o Google ele né? ele fala vamos vamos andar um pouco pela cidade e ver tudo aquela aqueles seres estropiados coisa e tal ele fala inclusive dos ovoides fala da segunda uhum. morte exatamente nessa nessa visita é. que eles estão fazendo é super da cidade esclarecedor é. Esse livro. aí aí o André Luiz ele olha tem uns abismos do lado uns precipícios e ele vê gente se mexendo lá dentro né e o Gobio fala é o início dos precipícios aí nós vocês estão vendo as regiões dos abismos que era o início dos abismos hum. que tinha espírito lá né e ele fica ele fica é, chocado obviamente então onde está Ele está localizado na superfície que dá para os precipícios e parte dos precipícios fazem parte da da cidade estranha que era chefiada por Gregório uhum. naquela época. Provavelmente aquelas pessoas que ele julga ali e eles julgam muitos já vão parar direto nos precipícios, né? Muitos. Tem tem espíritos que caem direto. Aliás, é eu não lembro mais onde foi que eu li isso mas é, faz sentido porque um, num dos livros do André Luiz ele fala que tem algumas pessoas que do túmulo já descem aos precipícios, às zonas uhum. trevosas tá num dos livros de André Luiz, que do próprio túmulo ao desencarnar já desce, né? Desce no sentido, obviamente, como espírito, né? E que se localize em zonas trevosas. Ele Sim. não fala que seja o abismo, mas ele se localiza em zonas trevosas. E eu lembro de uma citação de outro livro, é, que fala a respeito de um grande cientista do mal, que ao desencarnar, ele ele descreve a queda dele em direção ao precipício está descrito ele sentia como se ele estivesse caindo caindo caindo caindo caindo caindo né mas de qualquer forma vamos voltar ao André o André cita exatamente num dos livros deve ser um dos primeiros que que algumas seres é, ao desencarnar do próprio túmulo já descem às zonas trevosas mas o Caio voltando agora para o nosso mundo é, carnal nosso mundo atual Os trabalhos de desobsessão. É, uma vez nós tivemos consultando aqui, estivemos entrevistando uma pessoa e estava dizendo não essas pessoas que têm problema de perseguição espiritual é falta de leitura, é falta de estudo. E a gente vê que não é bem por aí, porque tem pessoas que sofrem imensamente com problemas de envolvimento espiritual violento. E como é que essas as nossas casas estão preparadas para fazer esse tipo de trabalho? E nem você está dizendo que lá vocês fazem isso. Nós também fizemos, também fazemos isso na nossa casa e não paramos na pandemia, não. Nós continuamos fazendo. E vocês fazem esse tipo de trabalho, que nem aquela pessoa que está boa, daqui a pouco começa a ter uma série de pensamentos ruins e você chega à conclusão que é... Um, o, o, o, tá sendo acessado ali um espírito que de vingativo que perseguia, aquela coisa toda que parece que na doutrina não se fala mais nisso, né? Nós fazemos, nós paramos acho que três meses aí como nosso trabalho não é presencial Sim. então nós retomamos os trabalhos mediúnicos três meses depois do início da pandemia, acho que foi julho junho de 2020 e temos três meses trabalhando e nós recebemos os casos e a espiritualidade é que toma a decisão Sim. do que vem o que não vem né e muitas vezes vem inclusive não ligados aos casos em um ano e meio de trabalho durante a pandemia nosso nosso trabalho triplicou Para você ter uma ideia, triplicou a quantidade de, de pessoas que... Inclusive, porque a pandemia propiciou... Um, um aumento, né, da, um decréscimo do, do padrão vibratório, a depressão Nós temos o Jaider de Paulo, que é da AMI de Belo Horizonte e Eu não sei se ainda está na AMI, mas ele foi diretor da AME Belo Horizonte Ele tem um trabalho muito grande com depressão E ele falava 70% das pessoas que têm depressão têm uma obsessão atrelada Não necessariamente a obsessão é a causa da depressão, mas a depressão é a causa da. Na verdade, ele quis dizer influenciação espiritual, né? Então, num período como a pandemia, você viu o que aconteceu com a depressão, né? Sim. Voou para cima, tanto que os suicídios voaram para cima, né? Ninguém fala nada disso, mas quando voltar às estatísticas, nós veremos o que aconteceu nessa questão do suicídio e da depressão. E você tem um livro que fala sobre o suicídio? Tenho. Tem um livro que fala sobre suicídio e eu cito nesse livro exatamente essas coisas. E esse foi um pedido direto da espiritualidade. Você precisa escrever, sugerimos, né? Que você escreva sobre isso, sobre o suicídio. Isso foi em 2019. E naquele ano, inclusive, eu... Quatro meses nós nos isolamos do mundo para poder escrever em quatro meses esse livro e, e, e ser publicado. Porque estava acontecendo de aumentar demais a questão do suicídio a ideação suicida, nas nossas tratamentos. Tanto na depressão, quanto nos transtornos, como na obsessão e nas orientações espirituais. Se a gente tratava de três casos de pessoas que pensavam em se suicidar por mês, passou a ser sete em cada semana. né? Então, e, e atrelado aos transtornos, agora de forma geral, atrelado aos transtornos, 70% tem casos de obsessão. Ah, e você... É, teve um feedback você teve um, um retorno desse tratamento que você faz de pessoas nós temos Sim. nós temos nós acompanhamos a pessoa pede né nós temos muitos casos de tratamento são a espiritualidade que traz mas a maioria são pessoas que pedem nós colocamos na mesa tem a ficha tudo isso é trabalha, é trabalhado com fichas e nós passamos a orientação de volta tanto que o trabalho é sexta-feira das 8 às, das 20 às 22, quando a gente chega em casa a gente vai lá no computador e já passando as orientações para todas as pessoas né é. São feitos tratamentos. Quando é físico é, vai direto para a cura porque o próprio espírito lá pede para direcionar o Edson. Isso não quer dizer que não se faça desobsessão Sim. na cura. na cura nós sabemos que existem, de, existiam, na, quando é presencial, de sete a oito tratamentos de obsessão, mas Aquele trabalho que vocês faz, fazem no Recando da Luz, com 300, 400 pessoas, até mais, ali também é um trabalho grande de obsessão Sim, é isso que eu estava citando, são é. sete a oito espíritos que é do nosso conhecimento que são retirados obsessores que estão atrelados ao problema físico Sim. e também uma outra coisa que durante muito tempo foi execrado no movimento espírita são retirados muitos artefatos Esses, os famosos chips né uhum. são na cura são retirados ovoide, muito ovoide. ovoides ovoides e muitos artefatos <risos> mas uh, tem muito da doutrina espírita que não aceita isso né? Olha, eu vou fazer que nem o galileu o galilei, certo? Que, que, que gira, gira, certo? Uhum. Ou você quer que seja chata a terra, que seja chata. Tem gente que acredita ainda que, a terra que é, plana. é plana, certo? Mas que existe, existe. Eu vou fazer o quê? É como dizem, nós uhum. temos índios que protegem o centro. Uhum. E tem centros espíritas que não aceitam os índios presentes. Fala, você me explica como eu tiro eles de lá, porque são 200 e estão lá e não querem sair de lá. As fraternidades estão lá para fazer programa. <risos> e depois não sabe, sabe por que que o Santos não vai para frente, é. né? Fica encreuado, fica parado por causa de, de falta de trabalho, inclusive de desobsessão. É que tá e diminuindo. É. E é como o Barcelly fala também, é, falar, falar é comum, porque até para pagar e fala, né? É. Até para pagar e fala, tem problema. O Irãmi um entrou aqui e disse que o programa está muito bom, o Excelente os esclarecimentos do programa de hoje. Muita luz frente ao abismo. Gostei dessa frase. Dele. Muita luz. <risos> Nós somos. Eu, eu gostei muito da sua colocação. Nós somos muito protegidos, uhum. mas temos que fazer a escolha de que lado a gente está, porque se a gente baixar, a gente perde a proteção. Vamos dar um, um beijo aqui para Irene, lá para o Gustavo, para o José que estão escutando a gente lá em Santos. É, quem entrou aqui também foi o Ari Rangel. Ele falou: Bom dia, querido irmão. Certa feita fui levado em espírito para uma região abissal. Eram cavernas profundas onde faltava luz e calor. Durante meses tive dificuldade para dormir ouvindo gritos. O que o irmão pensa sobre isso? Então, os desdobramentos, eles são naturais em muita gente e muitas vezes são, a gente <risos> traz de forma consciente. Nós sabemos, o Chico afirmou claramente que Dante Alighieri esteve nessas regiões a enum dos livros do Chico, tá em Léon Denis, no livro Não Invisível, e está em Ivone Pereira também citado em vários em vários. O que é que fizeram? Fizeram com que ele em desdobramento consciente estivesse visitando essas regiões. A Ivone Pereira também visitou essas regiões, ela comenta, e trouxe para que a gente acordasse, Fala, ó, tá na hora de vocês eh, lembrarem que isso existe completando. Somos protegidos, somos, mas nós temos que aprender a nos proteger sozinhos. Então nós também somos experimentados. Mas o oh, Fábio, nos trabalhos mediúnicos que vocês fazem, já aconteceu de ter espíritos que vêm lá de região gelada, que o médium ele fica gelado. O oh. Pergunta e para Cris, hein? pergunta para Cris, Cris para esposa, pergunta para minha esposa, ela congela, né? Congela. É, nós já vimos de tudo. Eu não vejo, eu eu só diálogo, né? Eu eu sou um dialogador. Doutrinador. Do, não, doutrinador. doutrinador assim, não. O dia que eu consegui, o dia né? que eu consegui me doutrinar, eu passo a ser doutrinador. <risos> Hoje Hoje só diálogo, né? Não, desculpa, é brincadeira. Não, eu sei é, disso. É. É, a gente a gente quer tirar esse título da gente, mas querendo ou não querendo é vocês que estão doutrinando, quem está dirigindo o trabalho é. quem está dirigindo, vocês três você, Sim. o Calinho e o, o Calinho e o é. Rui, todos são doutrinadores já tivemos, é. já tivemos serpentes gigantescas já tivemos morcegos gorilas às vezes até te pergunto, você não está vendo como eu tô?" Né? E depois o médium explica né, como é que estava. Então nós já vimos seres e seres que que afrontam. Eu falo, eu falo assim, mas você, mas você quer ser, de, você quer ser levado para outro, outro planeta primitivo? Você, você não está sabendo dessa migração? Às vezes eu até falo, teu chefe não explicou não. o que está acontecendo? Nós sabemos e sabemos que vai acontecer. Mas faremos de enquanto tudo, enquanto, tá, enquanto okay. puder manter como está, vai manter. Ele já tem consciências, muitos, do que está acontecendo. Uhum. Então, mas essa essa de treinador, a gente se dizia que era doutrinador, e um dia estava doutrinando o espírito, lá entre aspas, aí o espírito falou, não, eu vim aqui para me vingar dessa pessoa, coisa, e eu falei, olha... Jesus disse que nós, com aquela voz meia religioso, é Jesus disse que nós devemos perdoar setenta vezes sete. Aí o Espírito entrou para mim. Você faz isso? Aí sempre olhou. Aí mudei. Aí mudei. Quando ia falar com o Espírito, eu falava. Jesus falou que aí tem que mudar. É, tem que perdoar 70 vezes 7 E eu não faço isso Por isso que eu estou sempre sofrendo Tempo sendo atrito, tempo sendo dificuldade Então a gente tem que ser honesto, inclusive até com a espiritualidade. Você tem que descer mais, né Rui? O, o, o, o doutrinador ele tem que descer mais um pouco Descer Sim. no sentido assim não, De é. se igualar aquela pessoa Que é um sofredor Eu tudo. não estou querendo dar lição de, Só estou querendo fazer um esclarecimento Querendo Sim. mostrar alguma os coisa é. Os dramas que é. tem por detrás Às vezes são impressionantes uhum dramas é. né dramas a gente se pergunta será que a gente não faria a mesma coisa é outra coisa é. assim eu já já teve situações comigo não no caso que eu não sou dirigente de de corrente mas sou médio e estou na corrente às vezes quem está dando passividade é outro outro médio que está ali e o, o espírito ele é tão convincente que eu falei esse cara tem razão ele deveria ter feito isso mesmo você está ali você fala pô esse cara está certo se ele tivesse feito comigo imagina o que que tinha acontecido o cara está querendo se vingar e ele começa a contar a história do outro sabe por que que eu estou querendo pegar ele parece que ele fez isso ele fez aquilo logo o que que ele fez Ó, o que que ele se fala meu deus do céu se fosse eu tava pior talvez fazendo pior do que esse cara tá Não, Aí e... você tem que se concentrar vibrar positivo para poder ajudar o o, o doutrinador que se você tá na corrente, você não vibrar positivo para ajudar o treinador, o treinador não consegue fazer nada. E, e nós pegamos um trabalho para fazer que era do religioso. Então você vinha aquela conversa, olha, ah, Jesus, aquela coisa toda. Ele falar, ah, tudo isso está falando para mim eu sei. Não adianta vocês falarem que eu sei. Eu falei, como é que nós vamos fazer para Pra doutrinar Quer dizer, doutrinar entre aspas Como é que nós vamos fazer para esse espírito entender Daí vem uma vozinha e fala Olha, Fala em amor, que ele precisa de amor O resto é perder tempo Não vai falar de citar a Bíblia Citar o Evangelho, que ele sabe tudo Ele é, ele é um religioso famoso é um cardeal, então você não vai falar bobagem Vai falar e ele vai achar que tudo isso é bobagem Então fala de amor Fala de simplicidade, fala de humildade Que você vai conseguir Amoleceu o coração E olha, Como? demorou uns dois anos Depois chegou de dois anos E ele falou, olha, vocês realmente Venceram, mas venceram Me tolerando Tendo paciência comigo Porque agora que eu estou entendendo Que eu sou um espírito que já desencarnou E eu não aceitava essas coisas Então, tá aí as experiências que a gente tem tido é, é, é, No nosso trabalho eu, é. É Muito mais pelo sentimento do que pelas palavras Sim. E o sentimento ele sente da gente Né? Você pode estar falando as coisas mais bonitas do mundo, falando tudo e o espírito não tá nem aí. Agora ele tá sentindo o que você sente. Se ele sentir coisa boa em você, ele acaba é. atendendo. O tem um caso do Dr. Bezerra de Menezes que é assim, né? Que tá lá, ele fala, fala, fala, fala, fala com o espírito, é um espírito trevoso que tava ali. Ele fala, fala, fala. Aí o espírito chega no final e falou: "Ô, velhinho, é o seguinte, eu vou sair daqui fora" mas é por causa do que você sente, não por causa do que você está falando. Legal demais, falou, pelo seu sentimento, porque tudo que tem dentro de você é puro. Agora, as palavras que você está falando aí não significa é. nada para mim. É. O doutor Bezerra de Menezes, o cara fala isso. Vamos, ó, pessoal, nós precisamos ir para o nosso momento de gavale, porque senão... Exato. Não sei Daqui se tem alguma coisa pinga... a ver com o Fábio, o Fábio já estourou o nosso tempo aqui já. Vai virar pinga-fogo do abismo. Começamos atrasado não. também, começamos dez minutos atrasado. O nosso momento de vamos. gavale hoje é Sombras da Alma, para o Fábio comentar depois. Oh, só, só um minutinho. Oh, Rodrigo, hum. dá um alô para o Marcos Gai que diminuiu a, a, a brilhantina aqui da minha testa, viu? porque diminuiu, brilhava passou demais. Passou para cá agora. Não. agora, cá agora né? É? Diminuiu aí e passou para cá. É. <risos> é. Então tá bom, vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens, no oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Sobras da Alma Davi é uma das esculturas mais famosas do autor renascentista Michelangelo. O trabalho, uma estátua de mármore que mede 5 metros e 17 centímetros de altura, retrata o herói bíblico com um realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras desse período da história das artes. A escultura imponente se encontra em Florença, Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. Michelangelo levou três anos para concluí-la, em 1504. É fascinante perceber a habilidade dos grandes artistas conseguindo enxergar numa grande pedra uma bela escultura. Um deles, certa feita, relatou que ficou a fitar um grande bloco de mármore por horas e horas, até visualizar a estátua ali dentro. Depois, segundo contou, bastou tirar as sobras, desbastando a pedra, para que surgisse a escultura perfeita. Inspirados na sabedoria dos grandes mestres, podemos levar esse entendimento para nossas vidas. Imaginando que nossa alma é nossa grande obra, a grande escultura que precisamos a formosear, entenderemos que a técnica desses artistas é genial. Primeiro, a análise demorada. Olhar para dentro da alma, conhecê-la. Penetrar em sua intimidade buscando encontrar-se é o conhecimento de si mesmo, a chave de todo o progresso moral. A grande viagem para dentro do Espírito, procurando lá o que precisa de reforma, de melhoria. Quais as nossas maiores imperfeições, nossas dificuldades? E quais também nossas habilidades, nossos potenciais? Estabelecendo o que precisa ser retirado, encontrando as sobras da rocha do Espírito, Começamos então o trabalho de esculpir a alma. Retirar tudo o que não é essencial, que não é nosso, que não faz parte da construção da nossa felicidade. Remover os vícios, as mágoas, os grandes e pequenos ódios que fomos guardando ao longo das eras. Retirarmos a poluição mental, os pensamentos de inveja, ciúme e revolta. Removermos a tristeza e a depressão que já nos fizeram tão mal, que já nos fizeram desistir tantas vezes, soltando o cinzel das mãos por alguns momentos. Alguns blocos podem ficar sem o trabalho do escultor por um longo período, mas acabam por não resistir à ação do tempo e voltam a pedir que o escultor continue. Continue. O processo pode ser doloroso, incômodo, assim como as investidas do artista com suas ferramentas contra o mármore. As primeiras ações são as mais doloridas, pois o bloco ainda está intocado em várias partes. Retirar a alma da inércia espiritual não é nada fácil. Porém, quanto mais vamos retirando, mais da nossa verdadeira essência vamos enxergando. E isso concede ânimo, energia, para não retardar o trabalho de escultura. Após algum tempo, após algumas reencarnações, começaremos a vislumbrar a beleza de Davi no meio de tantos pedaços de pedra que foram vertendo da pedra bruta. É assim que esculpimos a alma, nossa grande obra-prima, que inicia sua jornada na simplicidade e na ignorância e que a devemos concluir na perfeição, na felicidade. Nossa alma, nosso Davi, nossa grande obra. Fábio, o que que você pode falar dessa mensagem linda que nós estamos falando aí, né? Que conhece -se... Uh, uh, o autor pelas suas obras né? Isso Michelangelo Buonarroti Davi Em frente ao Fisi Que é exatamente em Firenze uma, uma grandíssima obra dele E é interessante porque Reflete o que Provavelmente estava passando Na alma de Michelangelo Michelangelo também estava se descobrindo E ele refletia nas suas obras uh, o, o que ele sentia a necessidade de esculpir a si mesmo porque Michelangelo também tinha suas deficiências como nós todos temos e só através do autoconhecimento que é que é tá lá na época de Sócrates nós falamos dos gregos dos socráticos né conhece-te a ti mesmo que tá lá na escrito lá em Delfos e que é o primeiro passo, que o autoconhecimento faz com que a gente se descubra. E no processo de se autodescobrir, nós temos uma chance de mudar alguma coisa. Enquanto a gente não decidir fazer o exercício do autoconhecimento, nós não fazemos a reforma íntima. Né? E para isso você precisa ser muito corajoso, porque você tem uma pedra bruta e você pode realmente romper. E estragar o último dedinho na hora que você está dando aquela última é, a última pincelada, né? Não é um pincel, obviamente. É, você faz com cinzel que escupia o último dedo. Então você precisa se autoconhecer, que é na realidade a fórmula que o Sócrates descreveu com a mauetica a ironia né? que você fazia um exercício de mudar aquilo que você estava dentro de você em termos de crença, porque, na verdade, ele acreditava que nós refletimos o que acreditamos. Da mesma forma com que o um espírito trevoso acredita que está fazendo o correto, que esse é o caminho dele, não estou dizendo todos eles, tem muitos deles que têm medo do retorno, por isso que permanecem fazendo o que fazem, Mas tem muita gente que acredita no que, do que é Enquanto você não se autoconhece não, não percebe quais são os motivadores Que levam a determinados comportamentos E os gatilhos que fazem com que esses comportamentos Surjam, né, emerjam de você Você não tem nenhuma chance para melhoria E vai pelo caminho da dor porque a dor é o momento em que você vai ser obrigado a refletir. Se você não quiser refletir. Olha, o, o exemplo, eu diria que foi ah, quem fez tá de parabéns, porque foi uma obra de arte o próprio a própria apresentação. A ideia que foi colocada aqui é uma obra de arte. O cara que fez tá de parabéns, não sei quem é que fez essa, essas gravações. Olha, impressionante, eu fiquei vislumbrado com o exemplo. É o, vamos é o momento Espírita lá, né? Uhum. É, vamos encerrando o momento de Giga Vale, Rodrigo, e continuar com, vamos. continuar aqui agora já com o sorteio aniversariantes. Vamos lá. Num oferecimento de Giga Vale atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Já estamos no final do nosso programa de Vivência Espírita. Jorge, mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Não, pode ser nosso... que tenha. Vamos aos aniversários? É, eu tô sem o... O Rui, tem antes aí? É? Tem aqui. Tenho. Tem ah, lá do Paulo de Tasso. Com oferecimento de WS, né? Peças de ah, embalagens. Peças de embalagens. Um grande abraço para o Walter. Entre milhares, Isso aí. No dia 9... Nós temos aqui o Marcos Luz de Andrade Pinto, que é esposo da nossa querida presidente lá do Portas, Marta. E no dia 11 nós temos a Eliana Camilo Alves dos Santos, trabalhadores voluntários da fraternidade Portas. É aqui a gente tem também o tem a Tatiana Tati da da AM. Tá aqui dia 7 dia 7 tem o Sidney do Anjo Ismael dia 9 tem os dois sobrinhos da Elida Silva que é o Fernando e a Gêna fazem aniversário dia 9 deixa eu se tem mais algum Fábio a gente já falou, Maurício também a gente falou semana passada, Darcy também né? e dia 7 tem a Isabela Carps também, o Marcos que você já comentou dia 10 que eu acho que ainda tá é o Antônio Custódio Também faz fazendo dia 10 Dia 11, Irene Godoy Dia 10, a Cláudia Espatrin, que é o 20 nosso Por enquanto isso A Leia você falou? Não, a Leia faz aniversário A Leia Freire faz aniversário dia 10 ah, né? É. É, A Arlete você falou dia 11 Não, também... a Arlete também dia 11 Né e a doutora Niet dia 14 mas aí dia 14 já não, tá... não, no, não eu não estou no não eu estou errado eu estou em janeiro aqui acho que você está em janeiro caiu em janeiro é verdade espera <risos> aí deixa eu dar uma olhada se você deixou de falar alguém hoje é que dia mesmo é hoje, é dia... Não. hoje é dia 6 dia seis, dia seis e sete, essa lista aí eu falei tudo certo não tudo bem tá certinho Isso aí. Então a gente deseja aí um feliz aniversário a todos vocês e vamos pro sorteio. Exatamente. Faz o um sorteio dos livros, os nomes estão aí, seja já... dos dois livros. Primeiro vai ser o livro Os Dois Pilares. Tem a pessoa já, a gente já vê o nome, o Fábio já coloca o autógrafo aí. Certo. Então já tem os nomes aqui. Deixa eu só colocar no no sistema os nomes aqui. Ah, tem um sisteminha aqui De sorteio o Fábio, Criador os dois Roma pilares são, fazem... dois, são dois livros, certo? É, dois livros, mas o primeiro livro é os dois pilares Que fala é, sobre a égide judaico-cristão Os dois pilares é o judaísmo e o cristianismo Não é isso, Fábio? Uhum. Uhum. Vamos lá, Rufus e Tambor Bom, é, o primeiro é primeiro foi a Cláudia de Oliveira. Cláudia de Oliveira ganhou o primeiro uhum. e o segundo que foi, ou seja, eu peguei todo mundo que colocou o nome dizendo que agora o segundo que... é o outro livro. É. Né? É. O, o livro é esse agora, né? Certo. O que está escondido nos grandes abismos. O lançamento do Fabio. Quem ganhou esse segundo livro foi a nossa ouvinte assídua que está todo domingo participando conosco pelo Facebook, né? É, o sistema aqui ó, fez automaticamente. Foi a Belques de Menezes lá de Caruaru o ganhou, uhum. ganhou que sempre participa conosco. É, foi o sistema que escolheu, né? Aqui todo mundo que colocou Quero participar do sorteio, eu coloquei o nome aqui. E Belkis, vai... você passa o endereço para gente, por favor, Bel, porque aí a gente vai ter que colocar no correio para você. Já vai entra... autografado. A gente uhum. entra em contato pelo Facebook o... com a Belkis. O da Belkis nem precisa. eu mando para ela. Ah, legal. Mas legal. Você manda autografado, <risos> então. né? Você já autografa e manda. Legal. Fazer ela história. Levar para você, tudo, é, tudo bem Rodrigo, vamos para vamos lá pro sorteio agora do Instagram então a que é esse sorteio aqui tá esse sorteio a gente a gente já fez o sorteio pelo por esse Simplier aqui e quem ganhou o sorteio aqui foi automático né esse site faz foi o Piero o Piero Maier ganhou aqui quem comentou Nosso ouvinte, amigo Piero que sempre participa com a gente também. Uh, e o comentário da pessoa que ele colocou foi a Mari, Mari. Espera aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Mari, Maria N A B P R B aqui. Então a Maria, talvez eu falo com o Mário aqui, ele deve conhecer. O Mário segue a gente pelo Mário é o Pedro, Piero. O Piero, espera. Não, o Piero entrego para ele. Isso, o Pedro, então, o Pedro. Mas o Pedro, vai... ele é e menino, precisa mandar o tamanho dele para gente. A, gente, e a gente manda semana que vem você leva Então o Pedro ganhou GG, a dele, mas a gente manda semana que vem. E a gente agradece a participação aqui de todos vocês. E a amiga dele ele vê o tamanho para gente. Se o Pedro tiver ouvindo, gente fala é. isso, Pedro. Se não, você passa um para ele, pra ele pra passar os tamanhos, Rodrigo. Né? O dele isso. e o da da ganhadora. Né? E agora. Então quando a gente escuta, né Jorge? Exatamente, essa música aí, esse jingle, essa música, né? quando a gente escuta ela é para o convidado dar uma dica Uma dica? Uma dica é, Eu tenho uma coisa que eu queria deixar muito claro, começa por aí Não, não, não, eu gosto da precisão Quando eu falei que fica do lado, de fronte ao fiz, na verdade fica do lado a estátua de Michelangelo Bonarote Não fica no fiz uhum. e fica no Palácio de Médici exatamente ele está falando tudo que a Cristina está passando sofrendo para ela está passando assim é. porque né, realmente fica do lado do e eu, o italiano mesmo. é ele viu não é a crise não é ele que é o italiano que então ele deu um fur feio mesmo por isso que a Cristina levantou lá e falou vamos corrigir ajudar e aí a dica é a gente visitar esse lugar aí? Olha, ver. aquilo é fascinante Eu passaria um mês lá Vendo o Firenze porque é fenomenal uhum. É uma coisa fenomenal Fábio, agora dá uma dica de um livro pra gente um livro de. Um li... Pode ser qualquer livro que você quiser, que aí é interessante para as pessoas saber quais são as suas leituras aí, né? Não, você oh. sabe que eu eu, eu daria para que as pessoas lessem Medicina do Além. Uh, um presente de Jesus para a humanidade. Uhum. Porque do jeito que nós estamos doentes <risos> de espírito, de alma, de espírito, obviamente, e de corpo, eu recomendaria que as pessoas dessem mais atenção ao livro chamado Medicina do Além com a participação do Edson Barbosa, do Médio Edson uhum. Barbosa. Estou colocando um link aqui também. Porque nós estamos precisando muito oh, da Fábio, coisa. eu pergunto, será que se a gente lesse mais o Medicina do Além, será que a gente diminuía a quantidade de farmácia que existe no Brasil? É, eu, eu, eu acredito que a gente, pelo menos, reduziria pela metade. Uhum. Porque uma vez o doutor ele disse o seguinte... Ele disse que 50% das pessoas estão doentes aqui Elas não deveriam estar doentes Elas estão doentes por causa de seus pensamentos e assim por diante Se a gente aprende a lidar com os pensamentos, emoções, sentimentos E estados de consciência 50% de doenças a menos 50% de doenças a menos são 50% de remédios a menos né? E como diz o Dr. Xavier Remédio já vem do próprio verbo Remediar Remediar não significa curar Eu estou remediando uma situação E o próprio Kardec no livro Obras Póstumas, ele fala Você cuida dos seus pensamentos Que você terá muito mais saúde Muito mais saúde Então nós vamos encerrando, né, Rodrigo? Vamos encerrar nosso vamos, programa, começando é. aqui por mim. Fábio aqui é. você já conhece. É. Você é o, o último aqui da mesa a, a fazer problema. suas conclusões finais e fazer uma breve encerramento para a gente, tá bom? Então nós vamos fazer nossa despedida. O último é você. Foi. É... Então nós vamos só falar que eu coloquei o link aqui também para o pessoal do livro. Do livro. Do Medicina... Medicina da Lei. Então tá aí o link, pessoal. Muito legal o livro mesmo. Muito le... bacana mesmo, né? É... Então, aqui nós vamos terminando aqui com o nosso livro Você se Conhece, né, da nossa autoria, e, e a mensagem, saiu aqui a mensagem 35, que diz o seguinte, as tentações externas que tentam nos invadir o ser, na maioria das vezes, encontram ressonância no mal que se iniciou em nós mesmos. Um bom dia a todos vocês. Rui, a semana que vem, quem vem? É, semana que vem nós teremos aqui a nossa querida Carmem e Mílio com seu companheiro, com seu esposo Marcelo, falando em psicoterapia, reencarnacionista, reencarnacionista. muito bom, legal. Lembra vale a que eles têm um programa, programa do... crianças do século 21, né? É. é. Lembra que eles têm um programa aqui toda sexta-feira às 17 horas, crianças do século 21 ao vivo aqui na uhum. rádio Vivência Espírita com a Carmem e Mílio, vale, vale muito a pena. E o programa Nós já fizemos programa falando sobre psicoterapia reencarnacionista, mas foi sugestão de um ouvinte, né, que pediu para gente falar um pouco mais sobre isso. Então, nada melhor do que a própria Carme Mir, que é professora disso, né, para vir aqui conversar um pouco sobre falando sobre vezes, isso né? também. É ela parou mais de vir no programa, a lia, e a bia, por exemplo, por causa delas de terem os próprios programas aqui na grade, né? É, aí é, a gente não chamou tanto, mas aí, mas a carne está voltando aqui no programa Vence Espírita para falar um pouco sobre isso. Muito Tudo bom. bem, Rui já falou, né? Já falei. Rodrigo, também. Tchau para todos vocês. Obrigado por todas as mensagens. Obrigado pelos comentários que vocês deixaram aqui para gente. E até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Só, só lembrando que depois que o Fábio acabar de fazer a prece, a última música que nós vamos encerrar é a música Viagem a Caminho da Luz, na voz do Sérgio Santos. Alinhos. Agradecemos ao Fábio, à Cristina, ao Tião, ao seu filho, Rodrigo, Jorge, Rui, Família Vivenciana, desejamos um ótimo domingo em família, com seu frango com macarronada, seu copinho de refrigerante é e seu programa de televisão favorito. Então, já está balançando a cabeça lá, porque está cansado de frango com macarronada. Feliz Meu ele, Deus. que não precisa mais... Adora que fica lá o... o não dá para o Calimo dar o, o cardápio? É sempre o mesmo. É, mas a fam as famílias mais humildes O único dia em que se come um frango Com macarronada é no domingo E lá na casa do Fábio come frango, frango com, com frango não Mas macarronada quase todo dia que ele <risos> Eu também gosto de macarronada <risos> Bom domingo a todos Fiquem na paz, na luz E no amor de Jesus, hoje e sempre Graças a Deus, bom domingo a todos Agradeço a oportunidade que eu tive de poder compartilhar algo que veio da própria espiritualidade e agradecemos, como sempre, ao nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual desse planeta, a quem devemos tudo. Se nós estamos aqui hoje, é graças a Ele, né? Ele que nos colocou na humanidade terrestre e Ele que nos prometeu que nos levaríamos até Deus, né? Ele é o pastor que vai buscar a última ovelha Desgarrada, mesmo que seja à noite Bom pastor, deixa as 99 no redil E vai buscar aquela que é desgarrada E nós iremos para o mundo melhor Quer a gente goste ou não Quer com uma estadia em algum outro planeta ou não De alguns milhares de anos Mas todos nós temos um destino muito bonito Graças a Deus que nos criou Ele podia não nos ter criado Podia ter sido um outro espírito, mas fomos nós. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo que, além de mestre, além de irmão, é também um pai espiritual. Porque ele se predispôs a esse caminho, a essa jornada nossa incrível em direção aos mundos superiores. E nada mais justo que fazer a oração que ele nos ensinou. Uma forma de agradecimento a Deus, um Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos Senhor de todos os males, porque teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória, que assim seja, graças a Deus. A caminho da luz O homem nunca soube em A estrela muitas vezes distante Se perde, já não quer mais viver escola de Deus e o tempo é a riqueza maior quem tem Jesus como amigo já sente a beleza do sol a brilhar caminha estende a tua mão e traz alegria no olhar Nosso amigo do peito, exemplo de paz, humildade, perdão, para sempre radia o amor ao meu coração. Que eu devo seguir E nunca deixar de sonhar e todos os caminhos do mundo Tem flores, também tem espinhos Vivendo e é que a gente aprende A importância de amar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 Nosso amigo do peito, exemplo de paz, humildade e perdão para sempre irradia o amor ao meu coração Viagem a caminho da luz Viagem a caminho da luz